Tryggarvarning, den bildande podcasten som. Mina damer och herrar, välkomna till kvällens avsnitt av Tryggarvarning. Hej! hej. Hallå, hallå. Mm. Uh, ja, ikväll är det tänkt att vi ska diskutera kring uh, gaming. <skratt> ja. Du kan ju ta bort ming, mm. så har du en expert här. <laughs> ja, precis. Det, jag, jag visste att det skulle komma något sådant, just så. Mm. Men, ja, men alltså, gaming, kultur, vad, vad betyder det så att säga? Vad det betyder det idag? Vad betyder det om man var lite? Allt det där får ni svar på. Mm. I ja, det betyder att det är väldigt gay för ming-industrin, eller min tiden ja. I don't know. Ja, mycket, precis. Så, min perioden. Okay. Så, så mycket gejskämt och vi har inte ens hunnit börjar avsnittet. Kanske jag måste begränsa mig ja. lite. Ja, jag tror det. Okej, Nicolai Okej, där har vi det. Vill ni hjälpa Sami att uh, komma ifrån hans uh, onaturliga fascination för, för homosexuella uh, så, så det kan ni skriva in till honom på uh, triggervarning gmail.com. Me too, Nikolaj. Vi uh, kan nog skriva Trygga Våning 1 på Twitter. Annars kommer det till annan. Och mm. uh, sen finns det på Facebook. Uh, ja. hördu, jag ska tala om för dig att det no. vi har faktiskt homosexuella lyssnare. Ja. Ja, så. Ja, mm -mm. För det har kommit in feedback i text. Där det finns faktiska mm -hmm. ord. Uh, där det var någon som uppgav sig själv som homosexuell person som tyckte att mm -hmm. du var skojig. Ja yes, huh? yes, uh. så. Man uh, kanske de skärva att jag, jag var skoja för att du tycker att du är skoj. Um, ja, ja, det är nog få som tycker att jag är skojig, allra mm. minst jag själv. Men, men jag är helt okej okay med att om vi blir liksom uh, bögprogrammet um, som är roligt för bögarna. Det, det låter bra. Mm. Um, ja. Nu ja. är jag inte säker på för det var lite kanske luddigt. Vi uppskattar feedbacken. Skriv gärna feedback. Mm. Uh, jag vet inte vilken sort homosexuell person det var. Jag utgick från att det var en, en ung man men det kan ha varit en ung kvinna i vilket fall som helst. Mm. Det är trevligt ja. att ni, ni, ni ser genom vårt burdusa yttre och hitta vår inre smakrika och nogatfyllda kärna. Och jag som Å andra sidan, vi har också mycket feedback där folk är jätte Men det är mm. ytterst normheter och personer som... Ja, det, det, det kommer ju med jobbet. Allting är kön. Ha. Me too. Ja. Men skriv och gnäll till producenten. <laughs> ja. Och för att mm. liksom dansa på den hatten, haha-hattarna. Ja. Mm. <laughs> ja. Faktiskt så är det ju, producenten har ju inte ännu heller gått med på att att, så att säga, skippa de här hattarna Varför det? Vi, vi har ju nu äntligen nått gay-community kan ni få slippa hattarna nu, låt oss komma ut ur våra skåp, ja. För fuck's Nej, Nej. Nej alltså jag, tror att, jag tror att grejen är det att också i gay-communityn så kan det vara fint med hattar ja. det, var det var producentens ord men, men jo, alltså, så jag, han som du, no. ja, alltså jag. inte som du ser här så uh, har vi ju den här fina påsen med de olika hattarna. Oh, ja. Så so, uh, vill du börja? Nej. Ja, Okej. då börjar jag då. Nej. Nah. Alltid. Nej. Nah. Vannen nah. mig. Enjoy. Ja, ja. ja tack. <coughs> Basement dweller for life. Mm -hmm. Spel är den sanna interaktionsmetoden. Varför hänga tillsammans konventionellt, när det är mycket mer givande att umgås i spelform och faktiskt ha kul? Cool. Mm. Dessutom lär man sig allt gällande finmotorik, koncentration och historia. <laughs> ja, <no. laughs> ja, du skulle nog kunna lura mm. mig på den punkten. Um... <laughs> Derp. Derp. I, mean, I shoot people in the heads with my gun. Ja. Mm. Yeah are in the testicles. Ja, no, men varför, varför så gör jag Arra mig själv? Det är, ja, det är bra med spel. No, men ska vi se vilken mm. hatt jag drar? Jag hoppas det är en jättebra yeah. hatt och inte har störande och säpe alls. Uh, aha. okej. Okay. No, ut och rör på dig. Det känns som det kommer det här gamla eller förra veckans avsnitt. Går igen. <laughs> ut och rör på dig. Uh, varför sitta och fleska Framför en skärm skärm hela dagen när det finns en stor värld där ute med riktiga människor och Jag är jätte Om jag vill sitta och fläska framför en skärm. Jag ser att det är många inbesparingar har lett i att den här vår proofreader har fått gå. Ja, jag gillar bara ja, värvet, värvet fläsk. Um, <laughs> Mm. Ja, ja. Ja. ja så alltså gaming var ska man riktigt börja uh, ja det, det är det bästa som finns måste man ju säga uh. det är ju det, det hobby nummer ett ja, men det är ju helt det är i inte Nikolaj alla våra ungdomar som sitter framför sina skärmar hela dagen och bara fläska bara fläskar. Att, ja Mm. man måste väl gå ut och på... men... smala lite istället. Det <laughs> är so. so. men, men faktiskt ja, som jag sa, det, det, det är inte fel att säga direkt att det ska vara enbart en, en back, hobby. Vi talar ju om en en livsstil, en livsfilosofi det... if you will. Men det är ju inte alls. Nej, nah, enbart om du är en sann gamer. Om du är en, en riktig hardcore gamer. Mm. Så då har det alltid varit så här. Ända mm. från början. Före du visste att det fanns spel. Mm. Du, ja, på stenåldern när de satt och spelade pong med på um, ja. Ja. Alltså, Jag blir lite triggerd. När det kommer någon att kalla sig gamer och liksom spela mm. Farmville på Facebook. <laughs> jo. Jag blir jo, lite tryggare när det sense. kommer någon att typ spela Snake på sin mobiltelefon. Mm. För det gör folk idag, kids, I'm sure. Uh, och kalla mm. sig för gamer. Att egentligen så är jag väl ganska som så här avfärdande mot det här konceptet av casual gaming i största allmänhet. Och ifall du inte vet vad casual gaming är så det är ju såna här spel som inte egentligen kräver så stor investering, tidsinvestering i vilka fall som helst. Att ja. du kan i princip bara börja och så kastar du frukt på någonting ja. eller kasta fåglar i frukt eller att du kastar saker på saker är väl som givet. Men Alltså mm. casual gaming att du, det finns inte egentligen så mycket stor utan du bara spelar till för det är roligt. Du liksom, du raserar hus och du kastar bollar. Och, ja. Det är sådana här spel som typ din mamma och momo skulle kunna spela. Och jag mm, tycker inte att, sätt, att ja. de här personerna är gamers alls. Ja, Nej, det, det kan jag nog hålla med om. Att, Nej, för att jag tycker det som att de säga att, ja, alltså att de tekniskt sett spelar ett spel har mm. sett måste vara sändat ett elektronisk späm men det tycker jag är samma som man säger men titta katten leka med bollen å oh, den gamer katje yeah. ja. alltså, nej gör det mm. nej katten klasser lite på liksom touchpaden för att den och fåglar där så oh, titta den spelar å oh, hon ho, nerd mm. och nej <laughs> naturligt really. mm. så och, och jag men jag tänker att egentligen om man funderar på just det som man skulle kalla för liksom casual games mm. så där de, de är det ju de också frågan om en liksom personers åsikter. Att vad klassar man som är liksom casual-game. För jag till exempel sett om du känner till Uncharted-serien. Yeah. So, then... Ja, Nathan Master Adventure, precis. Impossible Faceline. Ja, ja, precis. Och han går omkring och skjuter medlemmar av olika typer av minoriteter. <laughs> <laughs> oh El, El Diablo Blanco! <laughs> <laughs> ja, ja, exakt ja och, Men alltså den spelserien mm. har i åtminstone vissa kretsar klassat som en liksom, casual game series. Um, no, alltså nu har jag ju inte själv spelat Uncharted-serien. Eller, ja. eller jag testade den och spelar lite, men ja. alltså att inte jag ja. spelar igenom hela på något vis. Men att jag förstår det finns ju en sån här huvud... Uh, ett huvudnarrativ som man kan spela igenom. Men den största delen att du bara sandboxar och liksom ziplinar från någon grej och sen tar du en helikopter och hoppar ur helikoptern och så tar du någon annan grej. Äh, nej, nej, nej, nej, nej nu, nu tänker du på Just Cause-serien. Ja, ja. Alltså, uh, Nathan, Nathan ja, men Nathan Drake var det här som hyper Indiana Jones, right? Ja, precis. Ja, ja, mm, ja okej. Okay, never mind. Okej. Okay. So, so casual, för det är det är det ju en, casual, det är, det är, an... ju liksom, det är Casual? Ja. Kan det vara Casual? Ja. No, alltså jag tror att vad man nu kanske lite i mitt tycke felaktigt kopplat till det här liksom Casual-gaming mm. så är det att om spelet inte är riktigt sådär liksom rock abs hard, att mm. om det inte är liksom så svårt att du sitter och hackar din, dina liksom knogar och din panna fullständigt blodiga, mm. Vi liksom varje moment av spelet, mm. Så det räknas som att det är liksom ja. en filthy casual game. Ja, att, filthy, det är oh. ja, och Utgående från min hatt så håller jag ju, ju helt med det här. Att det är okay. ju, liksom, det är ju alltså Dark Souls är till, till är det liksom alldeles för enkelt. Uh, Intervall... The Surge är alldeles för enkelt. Cuphead är också alldeles för casual numera. Okej, okay. men, men som liksom inte. Alltså, jag vet inte. Uncharted single player? Uh, jo, det är det. Det finns ingen multiplayer alltså. Uh, jo, alltså det, det finns en. Men den är helt separerad från, från kampanjen. Ja, Men, men du springer inte och skjuter ett attare då, right? Ja, okay. i stort ja. sett, jo. Bra, no, men det, det är ju just det där att det är kanske lite svårt att säga spela som någon särskild interaktionsmetod om man inte mm. ser spela enbart som något så här vattenkylade samtalsämne då. Ja. Ja. Um, men, men, det är ju, men det är ju all diskussion du har på de olika forumen där du sen då berättar om alla dina fantastiska vad heter det? Alla de fantastiska saker du har uppnått, allt det här du ja har men, lyckats med. Hur du gjorde spelforum? den där tri, trippelsautomortalen trippel och, och sköt fem typer i, med perfect headshots. Ja. Utan någon aimbot och allt det här i slow motion, i ett spel som inte har slow motion för att du är just så bra att du, liksom du med din gamer knowledge där och precis putsar golvet med alla andra. Mm. Ja ja. Men, men har du varit skull. på något gamingforum de senaste tio åren? Allt som händer här är att om det är ett spär med liksom klass eller preferenser och guess what, det är alla mm. AAA-games idag så kommer någon ja. och gnälla liksom, varför då deras favoritklasser underpowered. Uh, ja. Eller så kommer de att säga att devs är skit och bryr sig i någonting därför att, ja. de, kan, därför att de dog liksom, ja. första gången de loggade in. Alltså det är bara mm. en massa liksom, gnällfittor som sitter där och liksom att jag kan inte spela, jag spelar spela mm. lättare. Och sen ja. om de klarar att spela när de har liksom, hackat sig eller ha sin kusin spela, ja. och spela spela av dem. Så går de på formen ja. att jag klarar det där spela och dog bara 3 gånger. Oh, Filtig ja. casual game, gör ja. det svårt. Ja. Ja, men men, kommer, ja. men det, det hemska är ju det, att det kommer ju samtidigt från andra hållet in. De här som säger att ja, no, det här spelet var ju alldeles för enkelt. He. Jag spelade igenom det på första gången, jag dog knappt en enda gång. Det var bara helt förutsägbart. De är helt mm. liksom overpowered så jag använde inga vapen, jag var bara liksom bare knuckle. Mm. fighting hela vägen genom spelet. Jag använde mm. ingen som helst liksom health potion. Jag använde ingen rustning. Jag uppgraderar inte ens min karaktär från nivå ett. Och, mm. och det här är här att ah, du har spelat genom spelet. Det har varit ute i fem timmar. Grattis. Det är ett ja, spel ja. som tar fucking 40 timmar att komma. Ja, ja no, men cool story bro. Needs more dragons. Ja. Men, men att, ja. men att ja. jag är ju ganska sådana well picked och didn't happen. Typ. Mm. Det är väldigt svårt att diskutera ja. spär utan att falla in i den här engelska körången. Um... No, det, det är sant. Det är sant. <svist> uh, jag tror vi kanske måste betra oss lite. Eller så inte. I don't know, har de någon Har där... någon standard de följer? Jo, att bringa dig <svist> utsökt underhållning var varenda fucking vecka. Ja. Ja, exakt. Tycker, du, tycker du du får priset du betalar? Tycker du du får värde för pengarna du satte? satt ut? Mm. Vad du? Det är det bästa vi får. Uh. Får vi men någon valuta alltså... för pengarna vi tjänar? Fuck <laughs> no! <laughs> <laughs> <laughs> ja, därför, ne, ne, men nu ska du komma ihåg att vi gör ju också det här, så, där, så att säga, Aus konst okunst. So ah, ja, det är därför vi ja. gör det. Ja, ja. och för Jag att, att vi är tror... gay. Och det är ju det. Mm. Um, ja, men, men, vad vad men, jag... kan berätta mer? Ja. Vad jag börjar fundera på faktiskt. Um, jag vet att uh, Svensk Finland fick ju för en tid sedan uh, en, ett, ett försök till att få en egen, uh, ett eget spelprogram. Jaha. Ett eget program som, som, som ägnar sig åt att recensera spel. Alltså. Mm. Alltså alltså pro program på ja. alltså det där de alla som går på typ rad... Program på TV och program på Yle Arena. På TV, svenska Yle, ja. ett spelprogram. Ja. ja. Uh, no, Okej, okay, ja. nåken ja. ja. det ska väl känna att att jag och <laughs> parentes och alla andra svensk kvinnor då, inte ser på svenska Yle men att det är ju liksom bara en typ av mm. och inte för att förstå hur internet ja. eller nätverksrättfungar mm. är som du önskar försöka, men så ja. de har fått en men, nytt men smält. Oberoende. Ja. Jaha. Men, men oberoende, jo, det här, ett program skapades, det kunde de med kontroller. Men det är ju jättegammalt, det var ju som typ två år sedan mer. Mm. Ja, nu måste det vara två år sedan. att ja, sa nytt så trodde jag det var någonting som har kommit in i nyligen, typ 2017. <laughs> ja, Nä. nej, nej, nej, nej, det här är... Okej, okay, jag är jag ja men, det, var ju det var ju hell, <laughs> crap. Det är... Så jag, det var ju helt jävla crap. Allmänna konsensus, vad jag gör, det var typ, alltså det var ju bara pinsamt. Ja, med tanke på att de recenserar ett av mina absoluta favoritspel. Hello Kitty Island Adventure. <laughs> <laughs> ja. Yeah. Yeah. ja, har du någonting att säga om det va? Ja. Okay. Jag har klockat över 3000 timmar i det, bara så att du ja. vet. Ja, du har nästan kommit förbi loginskärmen. Mm. Ja, ja, nästan. Det är svårt, du måste ta i namn. Och, <laughs> ja. ja, it's heard. Ja, it's heard, man. <laughs> ja. <laughs> ja, jag är lite den rädd för alltså intressången. Det... Jag alltså det... det... <laughs> Åh mm. oh, gud. Ja. ja. Jag är så triggad. Ja, men hon är ju så rädd kan liksom för info så. <laughs> så. Jag vågar. Nej, nej jag vågar nog inte mamma. Uh. <laughs> jag jag är okay, enough berätta när de om det här program. Ja. för alltså, att göra jag göra? Vi talar om det här fucking programmet från 2015 med Ted, right? Ja, jo, jo. Ja, okay. mm, ja please, yes, please go on. Ja, men det, men det talades ju om det som att det skulle vara en stor grej det här. Att äntligen få då svensk Finland. Ja, men det var just är det. det? det. För att liksom den här killen som producerade så att, mm. jag vet exakt liksom och liksom att så, jag vet så är han en ganska vettig typ och att de, de som sa ju det som så här att uh, att um, nu skulle det komma ett spärprogram och hela deras grej var att de skulle som ärliga åsikter, de skulle få säga vad man vill ja. nu skulle det som faktiskt in och så ja. har jag sa som fyra ja, av, av ja. fem som vanligt var så, så att svenska eller shit. Och jag ja, och jag här outside the box. Också ja, riktigt så här. Man faktiskt gå in på akademi sikta högre. Mm. Marknadsföring. <laughs> och, och, och och och jag tänkte ju när det här kommer jag blev väldigt entusiastisk att oh really oh yes. Och att de ja. då sa jag, folk fick ju söka in i jag sökt in i Uh, yeah. Det var flera jag kände som, och in inifrån tänkte att ja, men, vi spelar spel och liksom, vi är liksom, det här, this is what we do. Så att yeah. ett, ett program där vi inte som behöver vara bunden av liksom, någon sån här typ, dum svenska gillar konversion eller någonting. Utan vi får ofta säga att vi mm. skit, oh yes, spring it on. Yeah. Um, då, det blev ju ganska pinsamt uppenbart att det var bara är en reklamploy liksom, mm. Jag minns för jag skickade press ut skickat pressutskick. Att, då, Tackar och sökte i menyn nu. Den superroliga och superbegåvade Ted Forström. Ska lära den och sen några andra ska vara med. Och, och alltså, att, och men, alltså jag gillar Ted. Alltså Ted är jätteroligt. Mm. Uh, och liksom. Jag, förr så brukar jag hänga ganska mycket med Ted. För att vi studerar i Obo. Och han är en gamer. Uh, ja. att liksom, han har som typ alla spel som finns. Och, som spel, och han förstår spel ja yeah. det var ju därför, det var liksom det var sådana här program. Som vi säger men what the fuck is this? Att jag såg typ ett avsnitt, och det var liksom så där att. har du någonsin varit med att man säger ett avsnitt som man inte shell Eller man säger ett program som man har någonting själv med att göra. Hur mm. man känner liksom hur man rådade för att det är som så fucking dåligt och pinsamt och god, I yeah. can't watch. this. Yeah. Yeah. Yeah. Ja, jag har lära och för, för, för, för alltså. för först så är det mm. som att de har som 15 minuter. Ja. Ja. Vad vitt då ska du göra för resension på 15 minuter och då är det var ju inte fucking en är resension, nu så när det som flera per avsnitt. Ja, ja, det var väl två åtminstone. Och jag menar det, liksom, det, alltså, och alla som var med i det här programmet så parentes utom en liksom mm -hmm. en, en, en kille som uh, som jag liksom känner och som faktiskt är ganska rolig. Han har för övrigt ja. en egen äh, spelkanal på Youtube. Jaha. Benny plays something, I don't know. Uh, no, oh, är säker, honom. Uh, men ni hittar säkert honom. Men liksom förutom de två som man faktiskt, eller som de har missrebetat. De, de har ju kanske hållit ett spel någon gång och spelat det. Så mm. är det som att alla andra som sådär. Ja, no. det här var ju nog ett svårt spel. Det är nog svårt. Man, man, oh really, no shit. Men hur skulle du om du skulle berätta någon skall? Ja, det här spelet hade, så hade alla kvinnorna stora tissar. Och därför tyckte inte jag om det. Ja, <laughs> säg att den. Ja, no, men Blizzard brukar jag nog spela med stora tissar. Man sa, oh shut up, all of you. I, när de håller i liksom blådan och de skulle rita någonting vad de tyckte att spela var är spart, vem ja. vitt och gör det här liksom alla som gör det här spelet tusen år gamla liksom, what mm. the fuck det där, vad sitter ni där och liksom håller på med? om jag vill säga någon som är liksom, spelar ett spel och kommentarer och på försöka vara rolig vad de gör det vilken fucking let's play video som helst på youtube what is this Mm. nej, alltså, alltså. Ja, ja alltså det var, ja. det var hemskt. Att det ja. var riktigt hemskt program. Och jag, alltså, jag bara undrar liksom att jag antar att, att det här är något för att producenten, liksom hade en väldigt klar mm. idé eller någonting. det här någonting. Det här gillar sökatsen. Men jag förstår ändå <laughs> inte att det är, liksom folk som Ted, som är en gamer och borde äta bättre. Och liksom. Uh, och visst liksom den här andra benny killarna som borde en gamer. Var det så att ingen fattar media, Att ingen fattar TV. det mm. de inte sett ett spelprogram? Har de inte sett liksom Youtube? Eller var det bara som att ingen vågar säga att alla vill ha betalt? Och vart för de här ärliga åsikter. det var ju bara en massa och ja. som satt där och liksom, ja tycker jag om spel, det... inte han nu egentligen mm. spelar någon, någon gång, men ja, vem är den här Super Mario? <laughs> alltså, fuck nej, ja, men, jag är jätteförvånad att de slutade med det programmet, det var ju så bra. Kan... Ja. Tack så mycket för att du tog ja. upp det här Nikolaj. Jo, ja, ja, men jag tänkte att det var viktigt att ta upp det här faktiskt av den orsaken. Att, för det här ger ju i princip en hemskt felaktig bild av vad jag tycker här... liksom gaming och vad det är att vara liksom en, en, en aktiv spelare. Men vi kan, då, vi kan att... diskutera liksom, gaming-journalistik. Uh, men, men innan jag avbröt dig som vanligt så håller jag är på att säga mm. någonting om det här programmet Dark Souls. Uh, no, det var inte specifikt Dark, Dark Souls, det var uh, spelet Bloodborne som är, så är Dark samma Souls. så att säga. Dark Souls är ju en spelserie ja. men, men okay. så uh, från samma uh, developer. Okay. Alltså från samma spelutvecklare så kom ett spel inom Bloodborne ja och, och det also, I, I, I know. jag bara tyckte ja. att när du börjar så du whatever Dark Souls var jag inne på uh, där tidigare med att det är så att säga som uh, väldigt länge var en motstock på uh, vad som är svårt. Ah, vad som, okay, du får eh, att för... du riktigt för uh, uh, ja, ja. nu What's new där yeah. egentligen då no, um, mm. yeah. ja, men jag är bara intresserad av din kropp. No. Ja precis, yeah. mm. men no, no, it... vad, jag, vad jag tänkte att man skulle gå lite mer in på och diskutera så är den, där, den här förvrängda bilden av vad det är att vara liksom en aktiv spelare av idag. Och då, ja. då kommer man ju in på det där som du tog upp, casual gaming, ja, ja. Och, och versus så att säga hardcore gaming. Ja. Men, men vad, vad är, hur, skulle vi, hur skulle du definiera vad en gamer Nej. Nej, så jag vill ha komma till det, men, men det var ju du som började tala om det här programmet Controller. Så, ja, så, så, för så, jag tänkte att det var upp mig Och så satt ja. jag och räntade nu fem, fem minuter. Men, ja. men det var ju din anekdot, så nu vill jag höra din anekdot. För det var du som började tala om det här jävla programmet. Ja. Jaha, just så. Eller <laughs> det var jag din point har... var att du ville elda upp mig och att jag skulle bli... <laughs> <laughs> ja. Jag hade, hade, hade glömt bort det här programmet. Jag hade inte tänkt på det här programmet på liksom, liksom flera år. Ja. Så, why, ja. why the fuck, man? Ja. ja, alltså, varför jag ville ta upp det där så egentligen? För att jag tyckte att det var en så. Alltså, det var en missad möjlighet. För jag tänkte att i liksom, Finland i sig inte finns det så mycket som liksom, spelrecensenter ja. inom Svensk Finland. Ja, no, det finns nog allt för det. mycket för att det, det ska vara bekvämt. Ja, no, yeah, men okej, okay, vi ser bra spelläsenscenter. Ja, no, ja. No. Det finns. <laughs> typ och, och jag, tänkte, jag tänkte att det här programmet, eftersom det just lades fram som en sån här, att nu tar vi det här steget bort från det här att du springer omkring med en massa fäv och ja. pratar om oväsentligheter. Och så ja. kommer de in och, och de gör ju just det. De, de försöker tänka att ja, men en får sitta och dra några roliga one-liners där. Och en annan får sitta och säga att ja, men det här spelet var nog ganska svårt. Mm. Eller sen säger någon att ja, det här spelet var nog ganska bra. Jag har nog spelade det ganska mycket. Men jag bara undrar, okay. så vem, var, vem var målgruppen? Var det liksom ja, det, deras det är det man mammor? Var det målgruppen liksom väldigt små barn som inte riktigt har spelat ett spel för för att mm. målgruppen var liksom typ tonåringar eller liksom så här unga vuxna eller liksom folk som faktiskt spelar spel aktivt så att yeah. no att mm. jag hade en bekant som var så liksom rabiat över det programmet liksom att alltså han kollade varenda fucking vecka och sen så, <laughs> så skrev han liksom långa som så här blogginlägg <laughs> like exakt hur dåliga <laughs> de det <alls inte> var som <laughs> så. så här i minutjävstå mm. detalj men Nikolai mm. men alltså liksom mm. Men var är din anekdot? Det var ju du som började med det Om du berättar en anekdot, nu ska jag få fucking något fel i huvudet. Jag är så triggad att du tog upp den här grejen överhuvudtaget. Vad är din jävla liksom, anekdot om den här fucking Bloodborne Nu vill jag höra den. Den ska vara jävla bra. Vadå? Det, alltså min vinnerliga min, anekdot är ju i princip det. Att det tog upp ett spel som jag vad investerar ja. jag säga, är i? Ja. Som jag gärna hör så att jag positiva saker om, absolut. Men jag hör, vill gärna också höra att hur andra upplevt det. Vad har de sitt som jag till exempel inte har sitt i det? Vad, vad kan de uppleva att är något som jag ser som positivt som de ser som negativt? Igen? Ja. Att, att just att jag ska kunna väga för och emot att kunna få de här andra upplevelserna. Och jag tänkte att okej, okay, att nu det här låter, låter intressant. Okej, okay, det här programmet ska ta upp det. Och, och klart så tog jag ju mig tid att titta på det här. Mm. Och, så, och så spenderar de den här tiden med att vi precis springer runt på ett och samma ställe i det här spelet. Det, det, det är inte ens så att vi hoppar till olika ställen där för att visa olika saker. De sitter där och säger att ja, det här spelet är nog ganska svårt. Mm. Och, ja, och du, du, är en, du är en sån här person som springer omkring och, och slår varulvar. Eh, uh, och, okej. Okay. Och så sa ja, vi att det är ganska svårt. Ja. Och, och, och, och du dör ofta. Uh, okej okay. ja Och som det står på det här fodralet här som jag har ritat nu. så Det är ganska svårt och du dör ofta. Ja. Mm. Uh, och, så, och sen har du då programledaren som tittar menande mot, mot kameran och säger att ja, det låter nog ganska svårt det där mm. och, och alltså, jag, jag vet att jag tittade inte en sekund på det här programmet efter det där det, det var, jag sa också att min sambo att det, det här, var det, här var, så, det, det var det sämsta man hade sett på så länge och, och det... Ja, jag kände på samma sätt som den där filmen vi diskuterar här i, att, uh, i senaste det är spoiler. Jag vet inte om alltså. vi diskuterade, jag vad du talade ja nej, det, för att ja, men Ja, men, men det där ja. känslan av att oh, ja, man nej, går ifrån det jag... där programmet... <laughs> Johnny Dup! Jack Spurr! Johnny Dup! Jack <laughs> oh, uh, mm. uh, Ja, sorry. rätt. Jo, alltså... Så den, den, den, den tanken är att när du går ifrån ett program du har sitt och du känner... Att det har tagit något från dig. Ja. Du, du har blivit bestulen på någonting. Och det var Våldtagen. en sån känsla. Jag gick med ja. från det där segmentet. Ja. Mm. Volta. Ja. MeToo. Uh, ja. Ja. Men... Hashtag Me too. Ja. Jag tror från vi måste mig. sluta göra MeToo-kämt. Um... Jag tror det också. Jag, jag är lite besviken Det var så mycket uppbyggnande till den där din anekdot, som jag jättehärna ja. ville höra. Men, men det var nu ditt fel. Det är mitt fel. då är du som berättar ta om det här satans hemorigande program. <laughs> <Så>. <laughs> ja, för, jag, för jag tänkte. Att, jag tänkte att det ska skulle skulle diskussera gaming bra. och spörda ja. fucking kansasvulls. Okay, ja, jag jag ville vill, vill vill koppla det här till svensk Finland. Jag ville koppla det här till, ännu tydligare till svensk Finland det är ju där vi befinner oss. På. Ja, men är fuck, liksom, det, det Alltid kommer tillbaka till den svenska- eller den finland-svenska ja. sfären. Att liksom satan... Det, det, liksom, det, alltid någon, det känns varenda gång som man diskuterar det så måste man bara rippa liksom, svenska julä. Inte för att man liksom är älakt. Ja, <laughs> men för, för de är så dåliga, satan. Mm. Jag tror just med den här fucking ja. kontroll man kanske inte ska vara lika fittig heller om inte det var som vitt och Ted som ledde allting. För Man kan inte liksom kasta en sten i svensk Finland för att Ted och Kai vinner ett pris. Eller ska de lära någon ny shit. Och man är som att Ja, ni är jättebra roliga. Fuck you. Men liksom behöver ni Vitto leda allt? Nu finns det andra personer i svensk -finland, och man kan bara mm. som sådär Ted gör morgongröt. <laughs> det är Ted. Som... Det är nog Kaj som vinner ett pris för sand, hurdå! Att liksom mm. att jag vet att där liksom jag, men, jag, jag ska bli mindre fittig om det var liksom någon det var liksom Jonas som stod och liksom ledd kontroller, för då kunde man ändå gå att ja, men jag vet inte vem Jonas är liksom Jonas har ja. förmodligen inte spelat spel och jag vet att kanske jag blir extra triggered för att jag jag ändå känner liksom Ted personligen när jag vet att han är en gamer och att han har jätteintressanta saker som spel. Yeah. Och så får han sitta yeah. där som är liksom fucking uppsminkad, hora. Och liksom att, yeah. ja, <laughs> kanske det är lite svårt. Som, <laughs> alltså, vad vet du? Som, you're that much of a prostitute now, fuck you. <laughs> men yeah. som, alltså, men inte, ja kanske det inte har hans fel jag tänkte inte sitta här och rippa Ted men när du mest ja. måste ta upp den här fucking cancersvulsten så känns det ändå som bara jag hatar när liksom folk som jag vet är bra och liksom faktiskt har vettiga mm. saker att säga måste sitta och vara liksom bara fucking dåliga för att liksom ingen har tänkt igenom liksom en produkt utan att bara göra en för att du typ får kulturstöd eller någonting och då blir jag fittig mm. <sighs> ja men liksom, mm. låt oss nu liksom lämna det här, aldrig nämna ja. det igen, och liksom bara hoppas att glömskan lägger lägga sig. Så fucking okay. hell det, så. -program. <sighs> Men jag kommer just på att vi sa ju det här, en nu då in i den här satans journalistik gällande just nu då späl. Vilket betyder att vi igen ja. måste ha om den finlandska svenska svän. vilket betyder att igen kommer vi då in på svenska yla. Oj vi alltså, Men, okay. vi gör det fort vi gör det okay. fort jo. och så kan vi gå vidare yes. till mer allmänna grejer. Fine. Yes. yes. Okej. Okay. Mm. Så här. Alltså överlag. Det här är nu en allmän kritik, inte nödvändigtvis riktad till svenska eller, eller som liksom, svensk mm -hmm. Finland och dess medieproduktion. Alltså, om ja. du ska ha någon då som recenserar spel, eller talar om spel. Men här är mm. steget: se till att de fucking har spelat och spel och förstå spelvitt liksom, what the fuck? How is this hard? Att, det är ju mm. samma sak. Nu, det finns som kvalitetskrav för allting som inte spel. Att liksom inte ja. har du heller någon fucking litteratur och sen som sitter och smärter. Ja då, äh, permen vad gjorde av det här materialet och det smakar riktigt gott i munnen. Nam, nam, nam, nam, nam. Och jag läste första sidan och där stod det bröst. Och eftersom jag blev jävla tryggad av bröst så läste jag inte boken och den var säkert jättedålig. Äh, fyra av fem. Mm. Jag jaha. Så, så man, skulle någon göra så Så skulle folk bli som att Vad är det här för liksom, balvan Men spelar det helt okej okay. Förmodligen mm. som sagt för att alla producenter Som finns inte förstår spel well, som, What ja. the fuck is going on there. Men, mm. Liksom att Hitta någon som är Kompetent mm. Och liksom, Bara nu då, ja. för att göra den här Disclaimern som man måste göra Eftersom ja. man är finland, svensk och jantelag Nu säger jag inte Eftersom jag förstår spela, spela, spel. Att jag trigger för det är inte jag som får betalt för att recensera spel. Jag säger nödvändigtvis det. Jag säger bara att de här programmen och de här liksom redaktörerna för programmen är så outhärdligt dåliga och insatta. Liksom och har ingen förmåga alls att artikulera liksom mm. varför de tycker om någonting i relation till vad. Kanske detaljera mm. lite vad som händer i det. Så man ska få någon sorts idé om att det här är ett förnuftigt köpval eller liknande. Mm. Så det är som. Ja no, men jag tycker om det där och det där. Men inte där. Mm. Det var ja. dåligt. No. Ja. I, ja, inte alls mitt favoritspel. Fyra av fem ändå. För att ha det nationella. Jag hö, hö, hö, hö. Ja så. That, det, alltså, det, mm, ja och det är att alltså, man kan ju ställa sig den där frågan att vad krävs i grunden av en spelresenär kompetens Förutom det att, no, alltså, jo, jo kompetens Du skickade ju heller ja. någon liksom fucking att säga hej fara rapportera läget i Ghana och så skickar du någon no, no, alltså de verkar vara folk här uh, de har uh, I don't mm. know kläder på sig det var en ja. grupp som kom och grek, Jag tror han var neger. Mm. Uh, liksom Nej, mm. du måste ju säga någon dit som är kompetent. Jo, jo alltså, precis. Det håller jag fullständigt med om. Men jag vet att det har till exempel lagt sig omkring sådana här förväntningar på att den som är recensent ska vara en person som är, ska vara jättebra på det spel som det recenserar. Men behöver att, de ju vara exempel, bra? Det, Nej, det behöver det där... de ju inte, men jag vet att det här har flyttit omkring som jo, jo. Ett, en sån sak att ah, ja, men du är inte... man ser i den här videon som de flesta gör, video reviews i dagens ja. läge, att mm. då man, då de, de visar lite gameplay och mm. så kanske det inte går perfekt där. Och då är det alltid mm. någon som är så att du suger på det här spelet, du kan mm. ingenting. Det här är liksom ja. att äh, min, min liksom, halvdöda farmor spela till och med bättre än det där ja. att, att, att det finns sådana här, så riktigt vad heter det orealistiska förväntningar att, så att säga, du, ska, du ska bara kunna recensera om du är liksom världsmästare på det där spelet ja, men, men det är just du bara det där, kunna det där, recensera men alltså, om du tycker att det där spelet är världsbäst jo, jo men det är ju som elitist liksom inställningen ja. Ja, för de ja det är den sitt... inställning som jag ska ha utgående från min... ja, ja. Men, men de min kommer hat. ju dit med sina egna förväntningar. Att liksom, ja, ja. Om du för oss ja. så ni en revjur av Bloodborne och av någon mm. som inte tycker om Bloodborne så liksom ja. får du spatt för att killen tyckte inte om mm. Bloodborne och skriver att du är homo för du tyckte inte om Bloodborne. Ja. för, att ja, du ja, för på Bloodborne. något sätt så tar det bort av mitt värde som person. Just att om någon annan inte tycker om det här spelet, så det betyder ju att det där spelet är inte lika mycket värt jo, jo. för mig. Men, men det betyder ju bara för att du är liksom en i mouth -breeder. Det betyder det ju att, liksom att personen har fel, För att om man dessutom kan, eller han eller hon, kan artikulera det bättre än du. Så det är ju definitivt fel för att du bara tycker om någonting som du inte kan så berättar alla kommenterar, vilka vi diskutera mm. tidigare. Men ja. det är ju en samma sak, att liksom, det är just det som jag menar med kompetens, att vad betyder kompetens? Det betyder ja, ju att precis. du har liksom en färdighetsnivå som är på något vis är acceptabel för det liksom du hänger mm. dig att liksom ja. Om du börjar säga att typ program om djuphavsfiske, och så står det liksom en tjej där liksom, det verkar nu vara en pinne med någon krok. När jag och så slitar hon av sig läppen det första hon gör. <laughs> så då tänker ja. du själv om du är liksom en hängiven som djuphavsfiskare what is this crap? Du vill ju höra ja. vilka liner ja, de använder i vissa väder och liksom fisket och läget och stuff. Att, liksom, mm. Jag vet ingenting Exakt. om djuphavsfiske. Så därför ska jag för övrigt inte lära ett sådant program. Hur nu? om inte att bli tillfrågad att lära ett sånt program jag förstår att det finns ju en sån grej, det kan ju vara roligt att till exempel att här har vi nu då en gammal momo som aldrig har spelat ett spel, och så sätter man handkottet i handen, okej, nu en då Mortal Kombat som 72 och sen kan jag göra något fett och de revar varandra ballarna och då kan det ju vara roligt för då sitter man ju som Liksom, gamla Agnes vet inte hur man gör en fatality <laughs> men, men, men det är just det där att igen blir som kanske här kvalitärskap för de är som beredd på det, då är ju premissen att mm. ja, men, den här personen vet inte what the fuck they're doing men att om du mm. har ett dedikerat spelprogram som heter fucking games, nigga så då tänker mm. man ju som aha, men då vad de väl säkert någonting om spel och eller är rasister This is för mig, <laughs> yes. for me. Liksom, Peros omolais på direkt. Så, att, mm. så då har jag vissa förväntningar. Och liksom ja. om de dessutom går ut väldigt starkt, som till exempel Kontrola gjorde med att brutalt och brutalt säger från hjärtat så då mm. kommer det dit ändå med en förväntning. Att, mm. liksom om de här det programmet men, lealösa fitter som sitter och tycker om saker de inte har någon aning om kommer förmodligen spel så då är jag ah, de kanske är inte det här då. Mm. Ja, exakt. Ja. Ja. Uh, ja alltså så, det är definitivt. Ja, så det är ju det är ju liksom att man måste ju, Men det handlar ju igenom en fråga om professionalitet eller kompetens mm. och att i många fall ja. i svensk film så ingen, ingen förstår därför att alla producenter verkar vara uta gamla de förstår inte hur spel eller populärkultur fungerar. Så därför får man program där det liksom sista gamla tantar liksom ja. nu är det ju så att man kan ju om man vill gå till en affär och köpa kondom i får folk immens. Oh Jesus Kristus. Ska ni vara ett sexualitetsprogram eller liksom ett sexprogram på Radio X Nej ja, men, vad du där liksom på den här nivån? Om man tänker som att och med ena sidan munnen då så ställer man sig säger säger liksom att vi producerar högkvalitativ konkurrenskraft i media mm -hmm. ja. och med andra sidan munnen så säger man att det är konstigt att folk inte lyssnar mer på radio eller ser mer på liksom svenska eller på tv och nej, vi så stänga ner den kanal igen så man spår, ja jag undrar varför? Ja Ja, ja exakt men annars så att det skulle hjälpa om de kolla kanske på något program från I don't know, liksom länder som kan det här som typ Sverige, eller USA eller basically any other country. Uh -huh. ja. Tänk nu. Hur skulle det vara om ni skulle som, I don't know, ni, ni kan spela det här spelet. Det är om en gubbe som hoppar och, och äter svamp. Och så kan ni, I don't know, baka en kaka som representerar hur ni känner för det här spelet. För det skulle nog kidsen digga för dem. Vad gillar kids? Baka och 4H och... Äh, alltså alltså oh, Ja, precis. Ja. De är precis. så gamla. Ja, ja. men fuck? egentligen om man tänker alltså att när ni funderar att ja, men nu ska vi rikta det här då till kidsen. Mm. Till ungdomen. Men om man tittar på medelåldern över så de, de som räknas som de aktiva spelarna av idag. Mm. Så den här ålders. Medelåldern är ju faktiskt medel av 30 år. Alltså, Mellan 27 och 46. Ja, som är medianen ja. för män, parentes. Ja, jo, no, precis för män. Ja. Men det här är missvisande av en väldigt enkel mm. anledning. Ja. Uh, därför att det är ju de här som köper spelen, och där är det lättast att liksom säga: Vad du? Som... Det, no, det stämmer ju, ja. Uh, ja. Det är den största mängden pengar att lägga ut också på jo, det. Men att det är ju därför som många spel så argumenterar många moderna spel så, för, så försöker jag tilltala just den här demografin. Så det betyder att det är mycket tissar och våld och liksom techno-nonsense därför att det tycker mm. den här gruppen om, tydligen. Ja. Uh, Sen ja, finns absolut. det ju mer specialerade grupper som försöker rikta in sig på Uh, framförallt liksom kvinnor och en öga marknad du nå, nu då så jag, börjar, jag blir så arg att jag förlorar förmågan att tala snart att just riktar in sig mm. på yngre kvinnor för att de har märkt ja. att det här är en grupp som traditionellt sett är liksom, även om antalet kvinnliga gamers växer så är liksom mm. just den här unga gruppen av kvinnor, jag tror de talar väl åldern då till 10, till 17 eller någonting så är personer som inte spelar alls lika mycket som för, för en ung pojke då så är det nästan något slags socialt krav att du spelar vissa spel och förstår vissa grejer um, Och ingenting mm -hmm. annat så så att du ska vara acceptabelt ett kvinnor har, unga kvinnor har inte alls den pressen oftast um, och um, då säger ju att om man ser på liksom lite äldre gamers om man ser på gamers mm -hmm. överlag men när så ja. att ja är den mansdominerad eh äh, aktivitet eller hobby och alltid varit där. Ja. Men att det finns så många kvinnliga gamers så de börjar plats. Och mm. de här kvinnliga gamers så själva sagt de här är mer utbredda då som traditionellt ja. verkar gravitära med mot ska vi säga fantasyspel eller den stilen. Så säger, mm -hmm. att, men, vi flickor har faktiskt inte så stor preferens att vi spelar gärna samma spel som pojkarna spelar. Men Ja. Vi ska ha sådana önskemål att till exempel att ibland kanske man skulle kunna sätta in en trovärdig kvinnokaraktär. Mm. Eller att ibland kanske det skulle finnas någonting i de här spelen som är äh, speciellt riktade till män. Till exempel i, i Japan så har de ju mm. um, sådana här kategorier. Till exempel det finns specifik underhållning, främst medier då, liksom som, och sådär, som är riktade till ja. säg, en subgrupp av unga pojkar. Det finns mm -hmm. olika varianter. Uh, nu minns jag inte vad de heter, men att liksom, <tills> till exempel, det finns en grupp av mediesberiktade unga pojkar som fokuserar ofta just på den här, att man ska som mogna, man ska ta ansvar, ofta mm. lite som så här militäriska undertoner. Um, ja. Ser man på en sån gammal anime som till exempel Silverfang, Hoppe uh, ja. Anoli och Silverfang på mm. alla andra språk. Uh, så den var till exempel riktad till en sån grupp. Mm. Det är väldigt specifik målgrupp. Um, det här finns för kvinnor, men de säger att ofta så är det lite som när man försöker göra barnprogram idag eller när man försöker göra program som kontroller. De har inte riktigt fattat sin målgrupp eller de har inte riktigt haft någon specifik tanke i huvudet, så det blir egentligen mm. bara en massa karaktärer som gör löjliga saker som ingen kan relatera till. Och de säger fuck this shit, vi säger hellre på det här som är direkt riktat till pojkarna. Då. Så mm. uh, de argumenterar att kvinnliga gamers så får en mer så här manlig inställning. Att uh, det var väl någon sån här mm. uh, beteende psykolog som har att kvinnor som ofta spelar spel så har ett mer som, mm. ett, ett, ett mer som så här um, framtoning som påminner om mäns sätt att interagera, till exempel att en kvinnlig gamer är mer sannolikt att kära sina medspelare, att liksom att ja. kära i sådana här samtal som är ganska typiskt manliga att typ att vi sitter där då och skjuter någon i någon match och sen kan man, Nikolaj din jävla homodin jävla fitta liksom, kom in och pull your weights, ligga in där med ballarna mm. i munnen och liksom sådär och att det här är ju ett ganska traditionellt manligt sätt att tala till varandra som liksom gruppsporter och liksom så här. Mm. Uh, men ja, det har blivit ett kvinnligt sätt för att den här som manliga inriktningen så har kvinnorna övertagat gjort i sin egen. Men ja. det finns inget som så här eget kvinnoutrymme för dem i det här manliga mm. om du förstår vad jag menar. Ja, ja, ja Precis. Ja. Men, men, men kvinnorna själv, eller de kvinnliga själv säger att de skulle gärna ha ett men det finns inget som inte är som just löjligt eller dumt så de ockuperar hellre samma space med männen och försöker ja. göra det till sitt eget och det är ju ja, ganska precis. tycker jag inspirerande att man mm. sa att vi ja. gillar den här skiten här men att eftersom ni inte kan göra en bra grej åt oss så gör vi det till vår egen mm. ja. you. Make, make room for us ja, ja. exakt och det där uh, har man ju tyvärr kunna se också att många uh, så elitister uh, mm. kan ha hemskt svårt med att kvinnor kommer tyvärr. in och förstör. Ja. Jag måste ju säga uh, om vi talar om uh, mm -hmm. um, så här ren skicklighet i Så jag spelar ju själv som liksom mäns kanske specialiserade spel. Att, mm -hmm. um, det är ju en ganska stor skillnad mellan dig och mig som gamer, mm. även om jag tror ja. att de skulle säga oss själva som gamers i vår, på vårt respektive område. Mm. Ja. Äh, mm. men, men sagt, jag spelar ganska specifika spel, ofta är många av dem väldigt kompetenskrävande. Äh, att liksom att jag mm. brukar ofta spela på sådana nivåer som att um, de spelare jag spelar har nog, ska vi säga, så här casual aspekter. Mm -hmm. Till exempel om vi. Oh, men varför, varför, varför liksom, spelat det i exempel VOV? WoW. Uh, och WoW är väldigt. För de som inte vet så är det här World of Warcraft. När det är ett uttryck för upprymdhet. Uh, ja, och, <laughs> och, <laughs> precis. Ja, och um, ja, men World of Warcraft. Det är liksom mm. den största Massively multiplayer online Role playing game, uh, grejen i världen. Och, äm, väldigt lätt att börja. Väldigt mm -hmm. som så här till mötesgående och tar hand om nya mm. spelar väldigt bra. Det finns många mm. olika sätt att spela, det spelar på. Men stället där jag, jag hänger min hatt så är ju så kallad PV, uh, det vill säga Player versus Environment, det vill säga att jag och mitt team så träffas no några gånger i veckan och så försöker vi ta ner så här utmaningar som uh, kanske världens bästa speltillverkare sätta fram för oss uh, och ja. jag spelar på en sån nivå att de flesta spelare kan inte göra det jag gör, att jag spelar i ett väldigt mm. bra team, tänker uh, och vi är bland mm. liksom, de här bättre, skulle vi säga, gillarna och shit då, i världen ja um, och um, vad har jag på så här. vad jag på sig? Sorry, jag får med eller nån korsotvärst. Uh, mm. Ja. ja. Alltså, du du har på att säga liksom att du spelade i uh, guilds, jo. du deltar i raids. Men vad var min ja. anföring till det? sa så vi såg oss gamer, ja, alltså, som alltså, jag... så du, hur, hur du är som gamer? Mm. Va är, vad är det du så att, vad är det för typ av spel du spelar? Jag tänkte just tala om kvinnor. Jo, det var det jag tänkte säga om kvinnorna. Jo, att liksom, så att de här spelarna jag spelar, så jag spelar på... Alltså igen, det känns som att man måste göra en avföring eller man måste som göra någon sån här disclaimer att Jag sitter inte och skryter nu. Utan jag vill mm. försöka göra en brygga till det jag talar om. Att jag också spelar ja. på en väldigt hög nivå. De flesta som spelar de här spelarna, är miljoner som spelar de här spelen, kan inte göra mm -hmm. det jag gör. Men de bästa spelarna som jag spelar med under åren, de här som har varit riktigt jävla bra, ja. bättre än mig, så ofta var varit kvinnor. Och det Precis. finns ju någon sådana stereotyp liksom, bland män vad för spel och gaming, och så länge var det ett väldigt, alltså väldigt så här manligt område. Kanske mm. lite som sport och liksom sådär. Ja. om man tänker som att ja men det måste ju självklart bara vara män då, som spelar de här övre nivåerna det, det är bara de som mm. kan hänga sig så vara så bra att kvinnorna sitter där med sin ja. sin mens och sina barn och, och de måste ju dessutom dricka alkohol om att de kan de liksom mm. spela. Alltså ja, att ja men som 1800-talet ringde och sa att hej att <laughs> det behöver inte nödvändigtvis så så. Mm. Men så alltså, det man jättebra. Och, då, mm. och de ger en väldigt svår på tal. Liksom, de är precis lika, eller precis lika kompetenta som vilken manlig gamer som helst. Så det är mm. nog en stereotyp att du kan bara ha ska säga, män med det om du ska lyckas. som bara en kvinna kommer hon bara att stanna och mm. säga något som blänkar. Eller du vet, måste föna sitt ja. hår. Um, ja, ja. Men det är ju ja. tragiskt att det finns folk som tänker det. Men på samma sätt finns mm. det ju folk mm. idag som säger att liksom, Vad gör ni? Spelar ni några spel? Och så säger man hur de tänker sina huvud när vi typ sitter och spelar Pong med varann. <laughs> ja, det är kanske lite annorlunda. Men, ja. men, men jag med den där liksom vad för slags gamers vi är. Uh, ja. Jag är ju som sagt en sån gamer att jag, jag spelar många spel, men jag hittar ett spel som jag tycker är bra, så fastnar jag ofta för det. Ja. Att jag ja, testa gärna nya spel, men att Um, jag spelar ändå så många spel under åren för jag spelar i princip no, hela mitt liv att mm. jag orkar inte liksom, med spel som är för generiska eller jag orkar inte med liksom, till exempel de där chest high walls shooters eller såft ja. jag tycker ja, men det är dumt, Precis. att liksom, det, är, det är någon såna power fantasy som jag inte alls kan ställa mig bakom, det är bara introligt så jag fastnar mm. just för sådana grejer som till exempel wows som jag spelar principen princip sedan 2004. Ja. Och sen finns det en massa spel på väg som jag kommer tillbaka till och sätter till. Bibliotek som jag mm. alltid kommer till tillbaka till. Ja. Um, och sen så är jag väl Kjell och en Jag tycker de gamla 8 bit Nintendo och liksom Super Nintendo och så här. Men ungefär Precis. där vi kanske Playstation-ären jag tycker Med undantag mm. att då finns det ju alltid de här... För varenda Shadow of the Colossus och liksom God of War och sådär ja. så finns det ju en massa Resident Evil-cloner där liksom att springa och skjuta folk mm. i huvudgrejer. Ja. Men, ähm, är så. men alltså, så jag är ganska specifik, att jag, liksom, jag spelar det jag tycker mm. om, men jag ja. har inget behov att testa varenda spel som kommer ut. Det måste som de gripa mig ja. på något vis. som gamer är jag. Men du är ju ja. nästan tvärtom nu är alltså, no, no, alltså inte in nära på så att jag måste pröva liksom allt men, men kanske den största skillnaden där är ju att jag spelar ju i första hand på konsoler mm. uh, så enligt många så skulle jag då säkert klassas som en filthy casual här mm. uh, well, PC ja mm. yeah. men uh, ja egentligen alltså min mest aktiva period så här, som, som spelare börjar väl i princip i och med uh, första Playstation-konsolen. Mm. Att, att före det så hade man spelat på PC, men, men det var egentligen i och med att det här, liksom, konsolen kom till hemme som som det som, så att säga planet lyfte, om vi säger som så. Mm. Uh, och och uh, det... Roliga magen. Ja, ja... <laughs> uh, vad jag... Skulle säga att min hela grej är att jag har en förkärlek för äh, spel med Real. skräck. Då, ur, ursäkta, förkärlek till spel med så att säga, skrämmande innehåll. Eller som mm. försöker eftersträva skrämmande. Det behöver inte vara survival horror hela vägen. Mm. Men, men, men oftast <coughs> så ska det ändå innebära en, en viss sån här spänning. och Oftast med en, en tyngre stämning en mm. lite sån mörkare stämning det är vad som Resident mig. Evil mig och... uh, Resident Evil, ja Resident Evil har ju en såhär B-filmskvalitet för så har vi Silent Hill serien mm. som mm. ligger mycket nära mitt hjärta vi har Dark Souls-serien som jag nämnde redan tidigare mm. även om det är fantasy uh, så har det väldigt mycket av vad man ska kunna klassa som också survival horror i sig ja. um, vi har klart uh, Också Evil Within, som ju också är kanske är mer action-orienterat. Men det, det har också en viss sådan stämning som jag uppskattar. Mm. Uh, IK och Shadow of the Colossus tycker jag också att uh, de har... Uh, ja, The Last Guardian bör man ju nämna där också som det mm. Mm. till dem, ja, vi kanske att... inte ska sitta och lista spel hela dagen. Uh, nej, det, nej jag precis, precis jag men att, det att försöka att vi... komma till att... Ja. Olika genrer spelar jag, ja. uh, och det har varit sådär att uh, har jag uh, liksom tycker jag om den där stämningen vad jag ser från trailer, för, från uh, några reviews liknande, så brukar jag gå och införskaffa det mm. och spela det. Ja, det, jo. det är liksom min. Jo. Men, ja. men uh, du brukar ju nog på här genom mycket mer ska säga, nya spel än jag gör. Uh, ja, ja, mm. att, ja. No, jag är nog det. Precis. Att jag, eftersom jag spelar ju nästan uteslutande på datorn nu för tiden. Mm. Uh, ja. <skratt> för att liksom jag, eller jag känner, jag har aldrig. Jag har känt att eftersom. Ska vi säga Super Nintendo så fanns det ingen mm. som sagt konsol som att yes, den där vill jag ha. Precis. Uh, därför att. Jag vet inte, liksom jag kanske är kanske jag bara liksom född på en sån nära var det här på något vis representerar den här konsolålderns uh, liksom högpunkt. Att jag, jag gillar liksom alla de här gamla Mario och Mega Man och liksom Sonic och, ja. och så här. Um, ja. Och att jag tror att kanske det är en bra idé att liksom ta en liten så här historisk blick på gaming. Därför uh, att mm. kanske... Flera som inte är medvetna om det. kanske om vi har lite yngre lyssnare. eller någon lyssnare överhuvudtaget. Men. Um, mm. men för, för jag tror att. Om man, om man som ser med moderna ögon. Eller kanske om man väldigt nyligen har hittat gaming. Eller sådär. Ja. Så tror man på något vis att det alltid har varit. Uh, gaming har alltid varit lika som så här. Till mötesgående. Och liksom. Ja. Lika lätt tillgänglig som det är här nu. Men det, det är ju inte alls för det. Att vi är ju båda 83 år. Mm. Och um, uh, jag tror att liksom. När jag gick i låg stadie. För att då så kom det ju på något vis. Den Nintendo-vågen åt i Finland. Så att folk började skaffa det Nintendo. Det blev liksom en sån där grej som man skulle ha. Uh, och uh, ja. Jag minns att ähm, jag skaffade väl mitt första för att liksom, min, min farsa var snål och trodde att de skulle få en del. det mm -hmm. liksom, fick ju för ett många år tjänare att som vi egentligen köpt var liksom en sån där äh, actual bonafide japansk Famicom. Alltså det här liksom oh. ursprungliga grejer. Yeah. För att de, de hade något sådär, äh, exempel där exempel på en elektronikaffär jag papa här spelar inte ändå spel, så det här kan väl unga får inte orka att köpa ett som dyt riktigt ja. så där. var ju mm. så där. Ja, no, men det gick helt bra att spela på det. liksom att um, det var det klarar inte alla spel för det var ju de här regionsgrejerna och mm. okay. <laughs> så där. Men det löser sig liksom en annat år efter när han kom hem med natt och trampa sönder det och så var liksom. Så där Ja, nej no, prins jag satt typ och in i en vägg tills liksom där kommer ett nytt Nintendo 5. <laughs> ja, men <laughs> så ja. No. Så så redan då var du beroende. No, men alltså nej jag, jag var jag var sortligt bana liksom typ i skolan alltså som liksom äldra typ studerade typ gav en stryk och alla jämnare var som så där att haha. Just sak alltså men ja Så gick man hem då liksom så där att no, men vad fanns det att göra där hemma nå no, men i, när du har läst alla serietidningar och liksom sådär. Mm. Well, that's it. Jag menar, det fanns det ju. Mm. It, hade vi som alls ett tv där Vad ska jag göra, gå på internet? Oh, wait. <laughs> det, det som ingen dator och, och eller internet. Så att, yeah. är som att Nintendo, Oh okej. Okay. Well, maybe not suicide today. then. Um, <laughs> so, <laughs> uh, men jag menar, spän från den tiden att man. Det mm. var riktigt lite så känner man ju någon folk som man och, och ja. Det var ju... liksom Det var ju kanske på den här tiden, ska vi säga. Sänt 80-tal, tidigt 90-tal. När folk som börjar... Som förstår liksom, ungefär att aha, vi kan faktiskt kodas. Vi kan ha faktiskt som grafik. Vi kan faktiskt ha någon slags animation. Mm. Um, Precis. Och... Um, den här revolutionen så fick vi ju bara se efter vågorna, av jag menar, Nintendo var ju ett faktum, redan 85 Mm Men Exakt Första gången jag såg liksom ett Nintendo Nintendo som vi har varit, och sen var det kanske någon gång ja. 89 möjligen Precis. 88 och att, innan där man ju sen sa, kommer då 64 spelar så där, då spelade typ Diana Sisters och Shadow of the Beast och liksom alla de där och ja. Om man tycker att det är så fucking häftigt. Alltså jag minns fortfarande mm. första gången jag är på riktigt spelare. Sådana spel så där så jag satt hemma hos en finsk bolare, och så mm. satt vi där då liksom typ sex killar då och så spelar vi ett så här. De skulle klättra upp för en riktigt hög steg och så ska man som dyka mm. är igen. Sån där bunker med vatten, riktigt sådär yeah. simpelt, jag hade aldrig spelat för mig jag var jätteintresserad och så hade vi där kolla och sen så ignorerade jag, jag runt och sen så fick jag nog inga ingen sa vad man skulle göra så jag bara tänkte mm. okej, okay, här är en steg nu är jag som trycker uppåt på joystick och så får den där killen upp och jag tyckte jag var som den smartaste personen i hela universum och sen så gjorde jag någonting och så lyckas den hoppa ner och så landade jag perfekt och alla var liksom här: mm. wow jag tyckte att, yeah. holy shit, uh, this is awesome. Mm. Men jag det att jag minns exakt ögonblicket när jag spelade ett som dataspel första gången och tyckte att yeah. well, I should get into this shit. Um, mm. Men i så där man var for hem till någon som hade och så spelade man lite. Och sen då fick jag liksom den här förmekommen som i många år blev allmänhet som kinesen inte uh, Just Nej, men för att liksom fattar vi ju att men det kommer från Japan, det är inte ändå som, men det kommer väl från Amerika och är häftigt och ser ut som någon slags ja. video och sådär. Då stod vi där, precis. Äh, ja, Kinesen, inte ändå, whatever. Ja. Mm. Men sen hade man ju riktigt inte ändå fått spel med det och så. Sen i något skärde skaffar man super Nintendo. Och sen när det som liksom, just de här Playstation och. Nintendo 64, de här kom då. Var jag, jag, i princip, jag såg dem att spela dem hemma hos någon form. Men jag tänkte att. Men, jag tyckte bara inte om dem. Att, jag tyckte inte de var roliga. Jag tyckte inte det fanns någon som riktig magi där. Och ungefär just yeah. då så började ju som den här. Som dataspel. Liksom bli, det, var, okay, det var ju redan mm. tidigare. För man ska få en data någonstans i lagstaden. Och så börjar man spela liksom så här Mortal Kombat. Och allt som fanns yeah. där. Allt från så LucasArts-spel som The Tentacle och Indiana yeah. Jones and The Temple of Doom till liksom The Keen och DuckTales. Det var mer kanske uh, Ami eller Commodore 64. Ja, det var sant. Nu jag Alltså, det var så många spel och för att alla yeah. kvarade på disketter och skickar runt sig i något sådana minns yes. jag att liksom, jag i Warcraft vi hade en mm. Jag minns att en, en polare, liksom, en kille i, som jag träffade när jag började hög så hade smett mat och han hade liksom en stor bror och de var ju inte gaming. Och liksom han hade ja. liksom hela liksom, det här gamla traditionella Warcraft, Orcs and Humans. Just och så. liksom sådär, så, ja men det här är ju jätte efter, har ni hela spel holy shit ni måste kopiera liksom, här är en massa disketter så här gör man. Och då är tillbaka till mm -hmm. att holy fuck. Så att den här, just den här Blizzard och Warcraft, fascinationen, fanns ju nog tidigare. Spelar Lost ja. Vikings det Super Nintendo. Uh, ja. Men, men, men alltså man, för man har som läst genom den här kurvan där liksom spel som fick liv och blev mer och mer avancerade hela tiden. När mm. man ser spel blev grafiskt bättre och hur ja. de börjar fundera på att nya spelare. Jag menar, hur spelar man liksom ett spel på? 90 talet ja, men det fanns några ruta text där det var liksom att the president has been kidnapped by ninjas are you bad enough dudes to rescue? No, the presidents daughter has been kidnapped by ninjas, are you bad enough yeah. dudes to rescue her och så man, ja yeah. och så får man liksom slå folk på käften tills man har fått yeah. tillbaka henne ja, jag menar varför fick man för belöning då för att alla de här spelen var ju att ibland hände bara saker, ibland gick man där och så kom där en bomb och så dog man och, satan mm. Bara, ja. ja men just här i marken ska du hoppa Så dör du ja, så man, Jaha, man har inte förklarat någon där någonstans Men man sammanhang funderar på Då fanns det inte någon jävla tutorial Utan man så bara, men så här ja. ska du göra idiot Och så gjorde man så mm. Och till sist när man har spelat igenom det typ 200 gånger Så kom man till sista barn och så fick man och Spelar du det 220 gånger så klarar du det ja. Och sen fick den ut Där det står att liksom att You did play well Haha ha. let's, ja. let's meet next time You is good och så är jag yeah. yes, I, I it's good. att <laughs> det var som bästa day ever. Jag som att, mamma, jag Och glad att spela. Och, mm. sånt och, sånt. Mm. Ja. Och, och att nu idag så får man ju som filmsnuttar och att och länkar till nätet där man kan hitta mer som Ja, och, och, tro och troféer ja det, det var ju en sån här sak som kom in här var det vid skynde generationen ja, sen no, no, no, mm. eller någonting skulle allting bara börja av ja. och att, ja. det, men att det känns som att idag har vi på något vis den här det är som någon som säger att oj nej liksom, nu har no, Bowser i prinsessan igen så man där mm. varför ska jag gå, får jag för what's belöning what's ja. <laughs> ja. skulle det vara på 89 och bara okej, okay. och så far man för att liksom ja. Ja, the journey is the adventure. Ja. Mm. <laughs> ja. ja, det är ju hämst att säga. Men, men faktiskt, ja, det har ju blivit där Att man mycket tänker kring det där. Att, ja. liksom att det, det ska vara så många extra saker som ska distrahera en på vägen. Ja. Att, att det, det är nog det är lite, lite intressant. Faktiskt. Ja. Men ja, jag börjar fundera alltså så här, just vad gäller liksom det, det man har, det man har liksom upplevt och, och så här att hur hur är hela världen liksom hur, hur har man klarat sig så här långt liksom med att ändå, och ändå kunna hålla, hålla på med det, egentligen liksom? För det är, jag tänker att det är få äh, hobbyn som, som kanske liksom håller ens intresse så här länge Åtminstone för mig, nu talar jag ju enbart ur egen synvinkel här. Men, men det, det här är en hobby som jag hysar ett stort intresse för fortfarande. Jag, jag, jag tänker att det här är någonting jag gärna fortsätter med. Jag har visioner av mig själv att jag sitter på något ålderdomshem och, och, och skrikar åt, åt vårdagen att nej, jag tänker inte gå någonstans för jag har den här banan färdig. Mm. Att att no. äh, att lyssna liksom, där. Ja. Ja. ja. Äh, no, alltså, okay. no, jag tror det liksom jag tror vissa saker går hand i hand. Uh, mm. till exempel att jag tror att för idag är det mycket mer folk som spelar spel. idag så finns det spel för alla liksom när vi börjar spela så är ju spel egentligen vad nördar gjort för nördar. Att om du spelar ja. spel så var du en nörd. Mm. För att, nej no, inte ja, hur det var liksom från din trakter, men att eh, borde men liksom jag då kunna få ett stipendium för att du var jättebra att riksa någon boll och du kunde väl få någon jävla stipendium för att du var bra att hit och springa eller någonting. Det fanns det något stipendium mm. för att du var jättebra på Mega Man. Ja. ja. Och att liksom, never mind att många spel så lärde ju dig. Um, jag menar man kan säga på du var en um, mnemonisk mnemonic device uh, När du får nog beskriva det för mig ja, men, till exempel att det, det är någonting som man uh, använder i inlärning det är det nog inte frågan om i princip en liksom minnesstrategi det är frågan om minnesstrategi ja för att, för att lyckas göra det mer hanterbar den här Nå no, no, men flexempel, okej, okay, no, kan ta jag kan ta ett bra ett exempel. Alltså, ja. liksom uh, du vet hur alfabetssången går. Ja, A B C D E F G Berjar mm. alfabetet med. Ja. K, I K L M N är det sju som kommer sen. Mhm. O P Q R V som i vatten. Nej nej nej nej, det som i ratten. X, y, Z, nu har vi gått från A till Ö. Och att mer, som kanske är ingen bättre och lite mm. vanligt på, på, um, på engelska. Men att där kan yeah. man sedan spänna Monique Device för det hjälper till. Många liksom så här jinglar på TV och så här så använder det. Ja. Yeah. Uh, och nu kommer jag liksom mest bara på de här engelska för att det var liksom någonstans där. Okej, okay, men nu minns jag hur det gick den där. Till exempel att, som jag sa, de, när barn försöker lära sig de uh, stora sjöarna i ja. tror jag, Nordamerika. Ja. Uh, Huron, Ontario, Michigan, Area Superior. Så mm. det blir HOMES. Ja. Så, så du försöker återkalla det, finns... det här. Och så minst du Holmes, och så går det då Huron, Ontario, mm. Michigan, Erie Superior. Läggs ja. alltså. Um, ja, uh, och, ja uh, mm. jag, jag försöker komma på, nu kom, alltså, för det finns många där och jag har säkert många bra exempel, men så de händaste mm. tränätterna här vi liksom totalt mindre än i timmar, så det, det börjar ta sin. Verkan nu. Mm. Yeah. Uh, men liksom, det, mnemonic device är någonting som man använder för att hjälpa inlärning. Spel använder yeah. mycket liknande. Till exempel uh, om man ser på Super Mario. Mm -hmm. liksom absolut original. Okej, okay, inte alls original. Men uh, Super Mario Brothers, det. 8 inte Nintendo. Det är som de flesta mm -hmm. fick med fucking-låda när de köpte Det är spel som alla fucking har. Right. Um, Så so, Man kan säga en massa monic devices där. Till mm -hmm. exempel att, okej, okay. uh, du har spelat där, visst? Ja, alltså för en evighet sen. No, jag måste ju fråga, jag... du brukar ju traditionellt vara lite dålig med sånt här. Um, No. Mm, no, det där är en sak som jag kan säga att jag har spelat. Ja, Okej, okay, mm. no, bra. No, men jag, kan, jag kan göra en, en genomgång. Så vi tar första banan på margrejen. Mm -hmm. Så kan, så lär dig en massa om spelet utan att nödvändigtvis mm. behöva ge dig en instruktion. Du lär dig om Exakt. spelet genom att spela spelet. Um, ja. Till exempel, idag har vi ju liksom informationsrutor och tutorials och allting för allting. Du kan inte mm. liksom, ta upp. Du kan inte spela små vapen i händerna kan figure out att kanske någon knappt skjuter med vapnet. Utan du måste ta dem och någon måste säga, en stor res kommer att Why don't you press the X button to fire your guns? Give it a try. Yeah. Mm. Good. Well done. Mm. Mm. Mm. För det är nästan lite nödlåtande. Yeah. Uh, så de, tar, de utgår alltid från att du är en idiot eller first, baby's first game. Så. Men yeah. första barnen är Super Okej, okay, vad händer? No Uh, du startar spelet, och sen sprider en svart skärm där du ser en Mario-gubbe. Och så har du uh, ett axel och trä. Så du har trä av den här Mario-gubben. Okay. Mm -hmm. Nästa sen du ser så har du Mario-gubben där. Så blir du så att okej, okay. jag har förmodligen trä av honom. Så går mm -hmm. du och sen så står du här stilla och du märker att det står någonting time och den tickar ner. Aha, du blir medveten om att tid passerar där och du har så här mycket tid kvar. Någonting kanske händer då. Ja. Och där uppe säger du att det är liksom någonting som ser ut som ett mynt som du har noll av. Och sen säger du score mm -hmm. och sen så, ja, that's it basically. Ja. Och då, men vad gör du nu? Uh, no, du står så här stilla, inte har någon sagt någonting. No, men du funderar lite, kanske ser på handkontrollen. Och så märker att, okej, okay, men det är någon pil här. Så naturligt börjar du gå. Ingenting händer när du går trycker neråt. Ingenting går när du händer uppåt. Mm. Då, men du kan förmodligen gräva ner dig i marken och flyga uppåt. då. Och vad händer om mm. du försöker trycka åt sidorna då? Så då trycker ja. du åt höger. Och så börjar du gå bakåt. Och så börjar du gå in i en vägg. Okej, okay, jag kan gå hitåt. No, men då logiskt sett så börjar du gå. Eller, med vänster. Så då logiskt sett börjar ja. du gå åt höger höga går och sen börjar för mig som att holy shit, du går, du spelar spel, där på väg. Och så kommer den yeah. liten grej mot dig, en gumba. Okej, okay, mm. fine, shit, nu kommer någonting mot mig, vad ska jag göra nu? Men jag fortsätter att gå, ah fuck, någonting händer, liksom, då kommer det ljud och sen flyger min grej ner. Och nu kommer svarta skärmen igen och så visar det två gånger, den här gubben Ah, jag har förlorat den gubben Okej, okay, så det är bra att röra i dem. Okej, nu prar jag väl det. Startade igen exakt samma sak, ja, ja men nu är, det är inte hela världen om du dör en gång, du kan göra misstag, no problem. Mm -hmm. uh, går du dit och så, du kan gå åt sidan och nu kommer han igen och säger, ja, ah, men shit, han kommer, jag kan ju inte gå igenom honom, det finns någonting jag måste yeah. kunna göra. Där som man har knapparna select, ingenting händer, det finns ingenting att kan ha, start, det är paus och spela. Okej, okay, jätteanvändbar, jag vet att jag kan ta en paus och fundera, cool. Händer något någonting jag trycker mm. på den här B-knappen, mm, nej, nah. shit. Och så trycker du på A knappen och så kommer den en och Mario hoppar. Ja. Yeah. Yeah. Du kan hoppa. Mm. Okej. Okay. Right. Kanske jag kan hoppa över honom. Mm -hmm. Och så gör du det Och du försöker. Du tar lite sats. Uh, du landar lite för tidigt. Och du landar på honom. Du krossar honom och du får 200 poäng. Aha. Men nu krossar jag honom. Han finns inte med. Och dessutom fick jag poäng för det. Kanske jag ska hoppa på saker. Yeah. This is good. Du går vidare. Mm. Du ser en massa äh, tegelblock och en massa frågeteckenblock. Jag, att, mm. uh, no, jag lärde mig just att hoppa i ett tegelblock. Okej, okay, ingenting händer. Um, no, nu hoppar jag i frågeteckenblock. Okej, okay, nu kom det ett väldigt flingande ljud. Och jag verkar få ett mynt som jag tidigare mm -hmm. har noll av. Så jag kan samla mynt, Precis. det vet jag. Hoppar du nästan, yeah. nu kommer det ut någonting där. Det ser ut som en svamp. Okej, okay. ja. uh, är den en farlig? Jag vet inte, men den, far, den ramlar ner och nu studsar den mot något slags rör och den kommer mot mig. Okej, okay, För att försäkra, jag ska försöka hoppa över den, men du är under taket så du råkar slå i, du har en lika mycket bredd så du landar på ja. den. Det kommer att göra plötsligt växa, du. Ja. Okej, okay, nu är jag jättestor. Okej, okay, that's good. Mm -hmm. Jag att titta gå. Jag försöker hoppa i blocken och få mer pengar. Och den här gången kan jag krossa blocken. jag kan krossa blocken. Det här kan vara användbart. Du kommer till ett rör. det mm. är jättehögt. Du försöker hoppa högt. Du märker att du hoppar lite högre om du håller ner knappen. Precis kommer du över det. Du kan hoppa över objekt också mm. ifall de är i vägen. Det är bra att väta. Du kommer till mer rör, mer gumbas. Först kommer en, den besegrar du lätt. Du den redan lärde dig det. Sen kommer två, lite svårare. Du lyckas besegra dem, men du slår i den ena. Och du märker att du blir mm. liten igen. Okej. Okay. Ja. Om du står kan du ta lite stryk. Och Precis. så här fortsätter det. Och det här, mm. allt det här har du lärt dig. Utan någon sån här tutorial. Utan någon har sagt någonting. Utan någon inforuta. Och god ja. första minuten du spelar. Första banan i Super Mario. Mm. Så... Ja. Nu är det här, faller det här ser inte kanske inom nivån av en mnemonic device, men det är liksom, jag bara vill säga att mnemonic devices, liksom framförallt inom språkinlärning eller liksom övrigt kan användas för att minnas och för att liksom, använda olika trick och Läkare eller liknande för att som triggar minnet ja. att du kommer ihåg och du lär dig samma sak. Man sägs för spel att om du har en bra speldesign så kan du lära spelen allt handla. Hon behöver väta redan mm. att spela och det, ja, och det här ja, är precis, också ja. mycket roligare och tilltalande därför att du lär dig medan du gör. Ja, exakt. Uh, och. I. Um, uh, jag, jag tror att många som ser är på spel så har förstått liksom den här kanske slösa tid. Men de ser heller mm. inte här med vad det, vad det ger. Därför att nu Super Mario är väldigt enkelt spel att utdatera ett spel och nu förklarar jag överdrivet komplicerat bara den här inlärningsprocessen som en ny nyspelare går igenom. Bara därför att det var en mm. väldigt bra speldesign är den första ikoniska banan av Super Mario. Ja. Men jag tror moderna spelmakare och folk som inte spelar spel skulle kunna lära sig mycket av att just spela en sån här bana därför att de säger att det är komplicerat för du ställs alltid inför ett problem det är det att lösningarna mm. ges dig ganska tidigt så att du hinner fundera ut själv och du hinner bekanta dig med, med sådana här saker bra spel så aldrig en spelare i en situation där hon funderar att oj shit vad ska jag göra, jag förstår inte jag har ingen ja. Som ja. ram för referens för vad jag ska mm. hålla på med och då blir de frustrerade och så spelar de inte um, ja. det, fästa, det nästa jag tror det största problemet att vara en gamer uh, om man faktiskt är en gammal rutinär av gamer som nu till exempel jag skulle säga mig som att det är därför mm -hmm. vi inte riktigt orka med nya spel jag tänka, men det här är precis som det här spelet från 2000 trä, och det här är precis som det här spelet från 1997 och det här är precis mm -hmm. som det här spelet som jag spelade för sex månader sedan för att guess vad de ritar ja. ofta så varför ska jag spela det mindre tilltalande grafiken är sämre, jag gillar story jag gillar voice actingen. så mm. jag tror att nu är Super Mario liksom så banbrytande i sin design att det är liksom en sån där uh, helt klar uh, så här liksom paragonskift på något vis i, mm. i hela spelmakariet, det kommer alltid något spel som gör så Silent Hill gjorde, Super Mario gjorde, mm. World of Warcraft gjorde. Ja. <sighs> um... och jag, jag tänker att det är till exempel Clive Barker's Undying. Det kan ju på många sätt räknas som en sån här. Hur skulle du räkna Clive Barker's Undying? Uh, alltså jag tycker att som ett ett av de första spelarna som ju kombinerade det här, alltså, jag förstår rätt så liksom dual wielding på ett sätt och som hade det liksom massiva in så in inte inter interconnected så här, liksom banor. Och liknande. Inte alls sånt. Jaha, okej. Okay. Ja no, men, där dual wielding och liksom i Kimbo-grejen har, har ju varit en stor sak. Men du tänker på liksom det här att till exempel du kan använda vapen i ena handen. Du kan använda magic ja. samtidigt till exempel. Ja, precis. Mm, det kan nog vara. Det vågar jag inte säga någonting om. Men att den här roaming, liksom att man gör sig en stor liksom, blockvärd och kan mm. ändra olika you know, nytt. Okej. Okay men right. men um, den roliga döden för Clyde Barker's Undying så är ju ett till horrorspel och horrorspel mm. så sägs ju sådan traditionellt sett som uh, någonting som bara tilltalar vissa målgrupper. Att, ja det är en nisch nisch spel så att säga. Men om man säger med som sådär historiskt sett på de här uh, horrorspelen så kan man ju säga allt från som så här. Ghouls and Ghosts uh, till Night Trap eller Night Horrors, till Sega CD, mm. uh, till alla de här. Att de är ju egentligen samma på dem nu. De är ju som löjliga, fjantiga och nästan lite söta i dagens standard. Vi mm. är ju vana med liksom så här hardcore Så Men sen så är det då liksom niche-spel som till exempel Five Nights at Freddy's. Som, mm. man sku, som jag egentligen skulle säga som ett som så här skämt spel som har växt så stort därför att folk är livrädda äh, ja. för det um, så nu måste man försöka klämma in någon slags så här bakgrundshistoria och mytologi ett spel som egentligen mm. bara var ett spel om att håll koll så inte, så inte de animatroniska dockorna äter upp dig Men du har väntat på ett pizzastell mm. äh, jag tror att många av de här spelen i de här fallen, det är väl mer liksom som en upplevelse. Att finns det alltid någonting man måste lära sig? Det finns det alltid kanske den höga, ska vi säga, kompetensnivån man måste nå till. Ibland kan ett spel bara vara en upplevelse. Mm. Ja, du, men definitivt. Att du går igenom det och jag tänker på de här gamla äventyrsspelen som inte alls är så populära längre men till exempel de här gamla LucasArts-spel och min favorit de gamla mm. leisure sutlärare I många Precis. framförallt de här senare spelen så att det var ju omöjligt att dö till exempel. Uh, mm. Att dö där blev mer som en sån där rolig sideffekt där du kunde få se en och så kunde du bara instantly restore. Men tanken var ju att du gick runt och du liksom klickade på saker och plockade upp saker och förd på saker och när du hade liksom gnidit allting mot allting tillräckligt länge så hittade du en lösning mm. som kanske make a mess sense i liksom Peter mollen galna huvud eller någonting. Ja, exakt. Och sen kom mm. du vidare. Och um, alltså ja jag, jag, jag vet inte. Jag tror liksom att det här om man känner att man som vill spela en interaktiv film eller ett äventyr. Kanske ja. det är det därför många drar sig åt typ rollspel, som, som, som boardrollspel, live eller så här. Mm -hmm. att vissa spelare så kräver bara det här måttet av. Spänning då vill bli tagen på en resa. Jag vet att det här blir yep. lite flummigt all over the place. Men jag tycker att det är svårt att diskutera gaming och vad gamer utan att man tar de olika aspekterna. därför att det är som mm. lika fel att säga att alla gamers tycker om att spela Counter Strike och 7 och annu. Som att yeah. säga att alla gamers så vill bara sitta och skill och liksom spela. CSGO. Mm. No, men jag sa ju just Counter-Strike. Ja, ursäkta ja, ja. ju. Ja, men, men, ja. mm. men att alla spelar vi bara sitta och spela Five Nights at Freddy's eller Phoenix Wright. Ja. Eller liksom så här niche-spel. Det ja. är ju som att säga att, att alla människor gillar att läsa Hunger Games. Mm -hmm. att, och, jag tycker inga människor borde gilla att läsa Hunger Games. <laughs> um, att jag menar det, det är som en preferens och liksom nu idag så finns mm. det så många spel och nästan varenda spel du spelar idag tar så bra hand om dig att du kan nästan välja vilket som helst att du, du är ju <skratt> ganska goda händer mm. ja det, det är man ju det är man ju för sällan har spel varit så, så tillgängliga både, både liksom vad, vad gäller lättheten i att få tag på det men också lättheten i att du bara behöver placera liksom just den här skivan i maskinen och det Liksom Eller, nej, ja, där måste jag ta lite tillbaks, för att det har nog blivit svårare nu <laughs> på senare år. Nu ska allting installeras det ska komma uppdateringar hit och dit. Men, ja, men... men faktiskt ja, den där, den där liksom in, första tröskeln för att kunna börja spela, om du tänker den här är en fungerande introduktionsbana. Så det, det, där tycker jag att det har, det har ju blivit lättare. Allt görs det, inte på bästa vis, precis som du nämnde. Mm. Men, det har nog blivit lättare att komma in. Men till exempel. Till exempel. Jag, tror, jag tror ju grejen är med spel är Att spel måste vara underhållande. Till exempel jag hatar ja. när jag spelar spel. Och jag typ i princip måste sitta på. Någon sån här fortbildningskurs. För att spela spelet innan jag spelar spelet. Så ja. är det är som att, nu ni gjort det för invecklat. What the fuck. Och att jag hatar spel till exempel som tvingar mig att spela igenom någon sån här tutorial liksom, jag, men vitt, låt mig börjar spela I'll figure it out, om det är bra design kommer jag nog att figure it out ja um, samtidigt och det är därför jag menar liksom, att man lär sig medan man spelar och all annan design så är liksom på något vis överflödig eller onödig ja. um, men när du sa det är liksom nu att men, uh, när jag antar du aldrig hade den sån här komma då 64 eller en ännu äldre dator? Nej. Mm. Uh, Nej, nah, nah, det hade vi inte. Nå, det fanns ju en tid när liksom för jag menar när vi fick datorer så hade vi ju i princip alla pc och liksom att mm -hmm. du, det var långt ifrån alla som kunde liksom en, en liksom många år efter så var, jag har jag ju varit som folk, som folk har ringt och de har hur kopierar jag liksom hur Gör yeah. det här. Och på den tiden var det ännu mer, för du måste ju som fucking skriva text och shit. Mm. Du kunde ju inte bara liksom klicka någonstans och så gjorde någon wizard det åt dig. Um, så att och, och liksom på den här komma då 64-tiden var det ännu värre, för då var det ju i princip att um, var, det riktigt, var det riktigt gammalt så hade de ju de här bandspelarna. Och det mm. var ju i princip att du läste in ett såna band, typ i arbetsminne på datorn. Och att om du mm. vill liksom ha ett nytt spel eller sådär. Så ja, du kunna kanske kopiera av någon som hade någon sån setup. Yeah. Men i många fall var det som sådär. Men, du måste, sitta ner och så måste du sitta trycka in kod. Du måste som, skriva på sidan av kod. Och sen efter yeah. det så ska, måste du sätta det på bandspelen. Så det tar upp det som är ljudspår. Och sen så läser mm. du av det där ljudspåret från bandet. Och sen starta spela Och gör du ett tecken fel. Så är det förmodligen mm. fucked up. Ja. <laughs> så du hade de här långa listorna som folk satt och skriva av slavisk kanske en timme eller mera. Och sen så okay, du, ja. satt de på sin kassett och sen satt de in där. Och sen så började det rulla hade du och så hade du gjort det rätt och så fick du ett spel. Ja. Och det är ju ganska imponärande idag. Men som jag sa förr så var det mm. nog nördar som gjorde spel för mönördar. du kunde man inte bara liksom sitta in och liksom dubbelklicka och... Att sitter in. Mm. Uh, utan ja. det krävdes service mot mått kunnande och engagemang för att ta till sig spel. Men nu idag så kan du få spel på din telefon att liksom hur ja. alla spelar spel. Mm. Folk som ja. aldrig ja. har fun, förstått eller varit intresserade av spela spel. spel, spel. Att som mm. Mina släktingar som är liksom som så här, äldre släktingar som, som, de vet inte fuck all about spel. De måste mm. och spelar någon jävla typ etrisk loan på sin iPad eller någonting. Ja. Ja. Och de vet liksom så fort de får så fort det ens när folk inte talar så tar de sig nära och spelar. De sitter och spelar ja. medan folk talar med dem. Så det är ja. som att det är lite skrämmande renaissance på sätt och vis. Mm. Ja, det, det, det, definitivt ja. Jag, jag vet ju inte mm. varför man skulle på visit och spela spel på mobilen medan man säg, sitter och talar med folk. Eller så här. Men ja, det är ju en eller något. Jag menar ja. ju det. Men på samma ja. sätt som jag säger. Liksom jag försöker jag punkta ja, om jag sitter med folk så tar jag en typ min telefon. Mm. Ja. Att, jag menar, om det är viktigt typ Säger att det ringa. Ja, presidenten brukar ofta ringa men, ja. Mm. Um, ja. Men det, när det inte är presidenten, att det är, som är död, liksom, om det är nu hemifrån, så måste man kolla så att nu är inom obra eller någonting. Så de måste mm. säga. Men att det um, tycker jag att liksom, sitta inte färd på din fucking telefon där och äter med folk. Mm. Och som en utsträckning. Ja. sitt inte och spela några jävla peggle eller liksom Angry Birds. <laughs> När du är som liksom med folk. Ja. Plus att jag är lite sådär att. Det är kanske någon sån här. Komfortgrej eller kanske någon sån här. Mentalt välbefinnande. Men att jag, jag, jag finner själv. Ja. att När jag spelar spel. Jag vill sitta bekvämt. Jag vill sitta med en mm handkontroll -hmm. i handen. Det finns ingenting ja. jag hatar mer. Än liksom de här fucking V-motion-sensors eller shit. Jag vill inte stå och vifta framför ja. datorn. Jag vet att man kan säga nästan gå full cirkel tillbaka. Att jag börjar viggla runt någon sån där joystick och så där. Men att... Nej, nej. Mm. Liksom, jag sitter och spelar ett spel. Om någon fucking riddare som går och slår en ättattare. Så jag inte ska behöva göra det själv. Att, liksom, om jag vill gå ut och springa runt i rustning Så att bli med mm. allt ut. Uh, ja. Men jag vill sitta bekvämt. Jag vill liksom sätta mm. även bra... Jag vill liksom ha en viss ambience i rummet, liksom för det är, ja. liksom en, det är en fin stund, en Jag Samma sak som jag sitter i min favoritfotell från för datorn, jag har liksom min setup, alltså liksom mys good. Jag sitter och sitter mm. på någon jävla liten mini, liksom, mina ögon liksom, vittrar bort skärm och spelar någon fucking spes, man knappt säger vad som händer i. och Jag har liksom noll kontroll om min liksom, precision är helt åt fittan. Yeah. ja jag, jag ser massivt ner på människor som har det här som ideal. Plus jag yeah. tycker att alla som lyssnar på det programmet. Om du är en sån människa och du känner som att varenda gång du ser dig på bussen. Måste du direkt ta fram telefonen. Så du inte får ADHD. För du liksom inte har någonting att göra för en minut eller två. Säga telefonen och titta genom fönstret. Liksom, låt tankarna flöda lite. Liksom, var inte ett sånt äckel. För liksom, du är inte en gamer. Du är liksom bara att inte understimulerad att alltså, som det känns som, mm. kanske överstimulerad ja det kanske snarare för att du du, du har svårt att vara utan det där. ja ja men, men jag tänkte nu också alltså just just spel på telefon mm. liknande det som du de kanske kör hårdare på mm. än vad konsol och, och pc spel i övrigt, är, är ju den här tidsanvändningen Mm. Det, det, det, det som det kräver, för jag tänkte just, du nämnde Farmville där i början, ja och, och egentligen så var det ju ett spel som, att skulle du då så att säga, spela det ordentligt, mm. så krävde det ju en hel del tidsinvesteringar av dig. Inte bara det att du kunde välja när du skulle vara där och spela, utan du skulle vara där så att du matchar, du loggar in alltid då din odling, va? Ja var liksom rätt stadie så att du kunde så att du kunde köra och så skulle ja. du göra whatever you did annat i du men, mm. men just det där att de, de kör så hårt på det där att du ska vara konstant där mm. du, ska, du ska hela tiden dina tankar ska alltid vara kopplade till det du ska, du ska inte någonsin kunna riktigt liksom stiga bort för en längre stund vilket jag ju tycker är en central del med spel för mig åtminstone det är det där att jag kan spela och så kan jag stiga bort mm. sen och tänka så att ah, men det här var det här var liksom en bra stund. Om det sen har varit en fråga om en timme, hade varit frågan om åtta timmar i sträck. Eller hade det varit en fråga om 24 timmar, vilket är mitt personliga rekord. Men... Fuck men... Ja, precis. Men, ja. En, men oberoende att den där, den där möjligheten att du du så att säga, du kan stiga bort från det mm. också. Och där, där tycker jag att de mobilspelarna. Liksom, vad jag ser som skrämmande där är att de på många sätt liksom kräver att du hela tiden ska vara närvarande. Du ska hela tiden, du ska inte någonsin kunna liksom stiga bort egentligen från det. För annars så går du miste om någonting. Ja, um, uh, no. alltså, för de tilltalar ju en viss specifik del av spektrumet. De tilltalar de här effektivitetsspelarna som jag kallar dem. Mm, ja. uh, och jag menar, det finns, de har haft sådana här, ska vi säga, webbläsare spel ganska länge mm. som var varit den formen till exempel. Ja. Finns det ett spel som, som fanns redan när jag gick i gymnasiet som ätt utop och finns än idag där du i princip får en provins i en fiktig fantasy-setting då ska du få den att växa och ska du bygga och ska du träna trupper och förbättra vilka byggnader du har och, och där var det mm. så att liksom, vi ofta loggar in och men desto mer så kan du ju som så här micromanage din provins då, och så till att ja. Gå bra. Mm -hmm. Och sådär. Det är väl lite samma sak som går igen för det tilltalade den här: jag vill att min promiss ska gå ganska bra. Men det andra systemet är ju det att um, du kan ju betala. Du kan göra en sån här mikrotransaktion, och så får du mm. lite mer resurser, eller någon trupp, eller något hus, och så här. Och ju mer mm. som så här billigt, eller dåligt, eller liksom skulle säga, reduktivt det här spelet är, ja. så desto mer så förlitar du sig som på mikrotransaktioner Därför att i något ja. kärle så måste du bara formera, fundera ut en formel att du måste göra det precis så bildande att folk vill komma tillbaka och du måste göra mm -hmm. gör det precis skulle säga så olägligt eller så jobbigt att ska säga grinda resurser eller någonting att du börjar konsumera din tid så att i något kärle ja. så gör du den här att mm, okej, okay. min tid är värd så här mycket, alltså är det värt så här ja. mycket. Alltså, sparar jag eller är jag mer effektiv om jag köper så här mycket av någonting från de här. Mm. Och så du det. Ja. Och det, här, ja. det här är ju ja. ett koncept i, i spel som jag spelar själv och tycker om, till exempel uh, Hearthstone. Uh, som är yeah. ju Blizzard Stake på, ska vi säga, Magic The gathering formulan av att spela. Att du mm. har kort och så slåss du med, med andra kort och liksom, med mer du mm. spelar så desto mer guldfård och guld kan du använda för att yeah. köpa mer kortläkare. Och kortläkarna finns det en chans att du hittar kort som är riktigt bra olika kvaliteter och sådär. Och mm -hmm. ju mer kort du har, desto mer flexibelt är ditt däckbyggande och din potential. Då. Och ja. ju bättre och mer flexibla däck, desto mer större chanser du vill att vinna då Eller desto roligare är du gör och så vidare. Och att ja. de är ju så värda att varenda dag så får du en ny quest. Och den här questen mm. kan vara att vinna två spel med den här klassen. Eller spela 30 av just den här specifika kortsorten och sådär. Och gör du det då så får du guld. Men det betyder, eller det säger sig själv, att om du inte loggar in då, åtminstone var tredje dag och försöker bäta av de här questerna så kommer det att överlappa. Du kommer börja sitta att förlora pengar. Ja. Uh, om vi säger att det tar länge för dig att spela då, eller liksom att du har och så här och du sitter då två timmar och försöker kom, liksom färdigställa den här träquests. Då börjar du säga, ja men Vito, nu har det gått två timmar och jag borde egentligen ha den här. Uh, grejen uh, Och jag har den här deadline och den kommer att med så här mycket pengar. Ja, men nu säger jag att de har 50 packs för 50 euro, ett specialerbjudande. Mm. Man kanske bara köpa den och skitar i oss som grindar i ja. typ en vecka eller två. Och då hade du redan gjort ett fiskalt val och liksom de vinner ja. på det. Men den här effektivitetsprincipen, just det här att det blivit mer vanligt att du samlar någonting. Och ju mer du samlades, desto större chans har mm. du att få någonting. Men just den här chansen, ja. så det är ju på något vis någon förlängd sån här kasinogrej nästan. Ja, ja att alltså det det, är det. Jag tycker personligen om spel där när jag tycker om Hearthstone, och, uh, <laughs> Även fast jag inte tycker att jag behöver sätta pengar i det. För, att, för mm. jag är helt okej okay med att... Om jag inte har all, all, precis varenda superkort som finns i spelet. Så måste jag bara försöka vara kreativ och säga bygga runt eller göra det som fungerar utan dem. Även att jag nog har mm. helt bra samling där. Men så gillar jag saker som till exempel vad där. Det är som att men, du, du kan köpa saker i spelet, that's fine. Men de inverkar inte på din spelupplevelse. Att du kan till exempel mm. köpa en superhäftig lysande en en takelhest, men mm -hmm. som vi säger kostar 20 euro och förmodligen går yes. en stor del till välgören här men det påverkar mm -hmm. inte ska vi säga det inne i späd du börjar inte slå hårdare eller du lever snabbare det är, då, exakt. det är bara bling liksom. och ja. det tycker jag problem ja. ja. är det ju att många av de här mikrotransaktionerna, framförallt i sådana här sämre webb- eller telefonspel. Mm -hmm. Som alltid då ja. är någon sån där, antingen Lord of the Ring eller Game of Thrones rip-off då, med tissar. Mm -hmm. uh, så blir det oftast som ja, men du kan betala 5 uh, euro för att få det här. Eller så kan du unlock den här traiten som gör att du slår 0, 1, 3, 4, 5 procent snabbare. Mm. Precis. Och sen menar, det här är en så liten grej, Surely, men det är ju ändå nästan 0,35 procent mer än innan. Så att jo, det här måste så varit 15 euro. Ja. Det är bara bullshit egentligen. Och det här är ju, jag vet att det finns många som just diskuterar kring det här, att det, det här är den nya i, i, så att säga i, i, i spelmarknaden det här, oh. liksom, de, de här sortens liksom, mikrotransaktioner som, som just är där egentligen och, och på ett sätt gör vissa spel ospelbara mm. eller inte kanske ospelbara men att du just måste ägna dig åt oskäliga mängder av just grinding Jo, men att det är just sådana här grejen som jag tycker att ta spelupplevelsen, gisslan för jag tycker att det tycker mm. om dig Hardstone, ja. för där är det princip att du kan hur bra som helst spela spela. Men att förstås om du inte spelar spelet så mycket att du har resurser till att köpa med däck eller faktiskt köpa med däck så är det ju större mm. sannolikhet att du har alla de här hull och crazy-korten och det är helt okej okay med Precis. för Du kan spela spelet ja. bra utan dem du behöver inte. Dem. De är bara en bonus. Mm. Um, ja. Men att om jag vet att till exempel att jag skulle säga samma spel så skulle folk köpa betala 50 euro och så skulle de ha en mm. 20 procent högre chans att dra ett superbra kord när de behöver det. Så det är, som en, det är ju inte kul. Mm. Um, ja. Och sen, jag menar min personliga, uh, som så här, Kansas Där så är ju kanske det där spel som på något vis håller innehåll, gisslan bakom mikrotransaktioner. Mm. Ja, exakt. Eller, ja. eller just snälla liksom downloadable content DLC. Ja. Um, och det är ju som så att du spelar någon sån här random AAA-title då spelar då så är det roligt mm. med det. så visar det sig att, ja men nu kommer det snart den där bilen du alltid vill ha. Men för att få det måste du mm. köpa liksom, den här liksom, crack -ho. liksom Ja. DLC som kostar 20 euro, menar, mm. men ingenting där intresserade om just den här grejen. Och, de, och så får mm. jag se vart den gick med, med liksom den här horan. Ja. Mm. ja, men du måste ändå köpa den. Okej, okay, that's fun. Mm. Um, då föredrar jag ju hellre kanske den här WoW-modellen där det är så här att men, det kostar en summa att spela varenda månad. Mm. Du kan betala ja. det antingen med riktiga pengar eller ingame-resurser. Ja. Um, och om, om jag bestämmer för att äh, fuck vad vi har orkat med den nu. Och så är jag borta typ i sig ett år. Och under mm -hmm. den tiden så har det kommit en massa liksom, nytt material. Liksom, nya patchar och nya quests och nya karaktärer och sådär. Men, mm -hmm. men så länge jag betalar liksom, den här, um, här deltagareavgiften för månaden så får jag till och till allt. allt. mm -hmm. Och det är ju en ja. jättebra, för det känns ju som att okej, okay, men då blir jag som inte alls, behöver inte köpa liksom två DLC-packs och shit bara för att få bort eller som liksom få unlock min karaktär mm. eller någonting. Ja, exakt. Och jag exakt. tror att liksom för många företagsråd är som så subtila, men att ja, de förlitar sig då på att liksom deras spelar bara så är efterbliven eller någonting. Ja eller åtminstone är passiv. Ja. Det man märker att, det här, man blir kanske frustrerad, men man säger att det, det är nu så här det är. Och jag menar, det känns ju lite dumt att säga för en inbiten valvspelare. Men att, i, ibland är det då skönt om man som på något vis kan bestämma ett, en, ett finit slut för ett spel. Därför mm. att det är jobbigt om man spelar då ett spel som är modernt, att det tar tio timmar att spela ut. Och så är det som yeah. att nu har du multiplayer. Men om jag gillar multiplayer, då kan du gå och fuck yourself. Mm. Och så får du vänta yeah. att ett halvår och så kommer det DLC som lägger till kanske en och en halv timme. Som mm. singleplay-spelupplevelse. Det här yeah. är kanske riktigt riktig vart 20 euro. Plus att yeah. jag måste köpa för när jag avslutar historien så som fakt att jag måste köpa den för vad som händer. <laughs> Alltså, men, ja, no, men kanske du ska spela multiplayer don't know. Alltså, men mm. fuck you då. No, no. Don't know. Mm. fuck you and mm. we took your mm. Mm. <laughs> mm. Mm. No, men yeah. jag måste väl rekommendera att alla mina vänner då. Uh, <laughs> att det, det är just det där att jag, jag tror att om man köper ett spel för multiplayer så är det okej okay att det mm -hmm. finns lite singleplayer om man köper ett spel för single player då måste det ha en. Ska vi säga, det måste ha ett en, innehåll som en, en en ja, men Vad ska du betala ja. för tio timmar av typiskt sp spelmaterial? Särskilt om det är väldigt som så här som så här railroadad, eller liksom konformistisk historia. Du, liksom I princip, du reser från punkt A till punkt B till punkt C till punkt D och sen är det slut. Så det har ju inte, kanske så där otroligt mycket omspelningsvärde. Det är ju annan no. sak om det är spel med många klasser eller många historier, spår många val. Men yeah. what's that shit? För, för ofta kan man ju säga att det här är som en lång sedan, tutorial inför multiplayer. Men, som, men om jag inte vill skjuta att i huvudet ja nu måste du väl gå att spela Hello Kitty Island Adventure don't know. <laughs> yeah. Is okay? Jag rekommenderar det varmt yeah. Hello Kitty Där kan du också skjuta Tattar i det? På ett vänligt sätt Jag tror du måste ha lodat content pack ah, yeah. <laughs> yeah. ja jo Bum shooting with, with your bum The DLC yeah. Sätt en kanon i röven på katten Och så får du börja skjuta <laughs> Ja, complete rip-off. Ja. Jag vet att Kirby gjorde det först. Ja, Simpsons-styrigt. Uh. <laughs> Exakt. Ja. Exakt. Ja, men. Ja, men finns det någonting med vi vill säga om gaming? Jag tror liksom att kanske det ska vara bra för att vem? Uh, vem kan vara en gamer? Vem får vara en gamer? Uh. Uh, för guds skull. Jag vet, jag vet inte, skulle jag säga det utgående från hatten så är det ju liksom att det är bara de, de sanna spelarna. De som har varit med från början. De som är hardcore. De som lever och andas och svettas. Spel. Mm. Ja, så är aldrig det. Aldrig duschar. Nå uh, no, men no, sitta i mammas källare och dricka joltkola. Mm. Uh, Nå no, ska jag tala från min hatt då? Så blir alla ja, då, ja. Ja. Men Alltså. Alltså inte säga någonting. För att sitta och fläska framför en skärm men, men, men, jag, men jag tror det där att. Man måste ju som. Man måste ju som på något vis. Hitta den verkliga världen. Också. För att det känns mm -hmm. som att om alla dina interaktioner. Är online. Eller inne i ja. spel. Så. Mm. Då missar du på något vis med värdet som spel har att ge. För att spel borde mm. som en flykt från vardagen. Ett, ett sätt att sätta mm. upp fötterna och säga. Ja, men, Okej, okay, men just nu säger jag liksom didrik drakdödaren. Yeah. <laughs> Eller just nu säger är jag en fät som gillar svamp. Mm. <laughs> att, för att det är just det här att jag tror om man hänger sig av någonting uteslutande. Så då, då liksom saknar det på något vis allt med värde, nu är det liksom ja. bara, ja, bara överkonsumärare. Ja. Ja. Liksom, det det du nya pratar, normala. Ja, men jag tror just den här liksom överstimulationen som jag tror man säger framförallt mm. bland våra moderna unga så lär på något vis till den här att du, kanske inte, du börjar snart bli inkapabel att interagera utanför. Och vis din ja. komfortzon som du har byggt upp där. Och då mm. blir det de här som bara, alltså, den där du kan diskutera så är liksom fucking CSGO. Ja, det finns som ingenting mm. annat i din än CSGO. Precis. Oj, vilka vapen du har, oj vad du skjuter folk i huvud, oj, oj oj. Men för normala personer så är det här liksom ganska störande. Det är som att någon kommer fram till dig och det enda Liksom de kan diskutera i fälgarna på sin bil. Mm. Alltså, det är superintressant, alltså holy shit. Tell me more. Um, <laughs> så att jag, plus. Så tycker jag att, Alltså, jag har kanske lite. Personligen har jag allt för lite respekt för, som så här med Casual Gamers. Jag tror att om du spelar ett spel. Um, bara liksom för att få tiden att gå. Mm. Att om du spelar ett spel bara som en distraktion. Så jag menar, mm. varför, varför ens betala för då, varför gör du mikrotransaktioner varför står du liksom och slösar batteriet ta upp en boll ja. och kasta den mot en vägg och försök fånga bollen och om du får den här achievementan lockt så då kastar du bollen igen och I don't know, så, mm. vad som händer ja. um, precis mm. men ja. och sen testa många spel liksom det är som böcker, testa många böcker och för den delen, ja. bara min egen disclaimer, läs med böcker att mm. det, är liksom, det, det finns som ingenting som bra som kommer av att bara gräva när sig och göra samma sak hela tiden. Det blir precis din hjärna blir slöd, blir oflexibel och så börjar du göra program som kontroller. Att <laughs> liksom, försöka expandera mm. ditt sinne och liksom faktiskt <laughs> lära dig någonting. Och att om det mm. spel är inte är kul men alla du känner gör det. Så skit dem och skaffa bättre vänner. Och så hittar du någonting som mm. passar dig bättre. Om du har haft en dålig ja. spelupplevelse. Behöver du inte att alla spelar dåliga. Exakt. Exakt. Så mycket. vi tror, jag inte, tror jag egentligen. Jag har så mycket om att. Mm. tror jag har så mycket mer ja. att säga. Att, ja, ja. jo. Var... Gör inte fucking spelrecensioner. Eller liksom tala om spel. Mm. Om du inte spelar spel. Och väl någonting om spel. Och. Mm använd för all del samma logik men byta ut spel när det gäller alla andra aspekter i livet också. Ja. Jo, tack. Det var det var det var och, och bra, ja. bra. Sammanknutet det där. Ja, ska vi okay. ska vi avsluta med att göra en svenska öl recension? Um, <laughs> ja, vad då? Ja, men... av det här programmet. När jag tänkte ett spel som vi inte har spelat, jag kan ge dig ett spel och så kan du ge mig ett spel. Ska jag ge dig ett spel okay. Okay. Mm, okay. Uh, Nikolaj, kan du ge en recension ja. av mm, Heroes of the Storm? Oj, nej. Okej, okay. och ska jag ge det nu eller vill du ha ditt exemplar? Nej, så, nej, nej, så gör, gör din bara. Okej okay, men inspelarna när hon då gör det är någon rollad, du, ja, behöver ja. jag förbereda ja. mig. <laughs> ja. uh, Heroes of the Storm. Ja, det, det är ju ett spel. Det, det, är ett, det är ett spel där där man där man gör saker. Man man är, man man är hjälte och, och man man kan välja många olika hjältar som man som man det där. Sen kan göra saker med och, och så spelar man med andra människor. Och, och man springer omkring där på en bana och, och, och gör saker och samlar saker och, och, och, och så här. Och det det, det, det hände mycket hela tiden. Och det oj, oj, oj. Det, det, är nog, det kändes nog ganska tungt att spela måste jag, måste jag med det. Uh, jag, jag tycker nog liksom två tummar upp min san, jag mm. skulle rekommendera åt ta. Jo, wow, det låter jättebra. Det <laughs> <laughs> borde testa någon gång. <laughs> uh, okej, okay. uh, vad jag då ska motsvara med. Um, okej, okay, vi tar Resident Evil 7. An. Jaha, okej. Okay. Uh... Ja, nu har jag spelat Resident Evil 7. Sure. Det är alltså en 20 efter, alltså nummern efter sex, men före åtta. Ja, det här är ju nog ett spel till någon konsol. Jag äger ju nu inte konsolen, men jag köpte köpt lådan som jag fick betalt för. Och jag tittar på lådan och här är det en gubbe. Och han har något sorts vapen. Och jag nu, som är pacifist, så tycker jag att vapen är fel. Och sen så var det liksom någon gubbe bakom som ser lite som, I don't know, sjuk ut eller någonting. Jag vet inte. Kanske han är förkyld. Och jag tror att man ska skjuta förkyld. Och det är ju jättehemskt. Jag blir så triggad. Varför ska man skjuta sjuka människor? Det är ju sjukt. Hahaha! <laughs> För de är sjuka. Ja. Oh, yeah. no, anyway. Uh, jag tycker det här spelar en tre. Uh, därför när det är lite hela. Nu är fyra. Uh, nej men jag har glass i en femma, En femma får det här spelet Och nu vet jag inte Vad den. är Evil betyder ju ond och residence Alltså det, okay, det är ett Spel med ett elakt hus Där det springer någon och skjuter sjuka människor Så det kan ni ju spela om ni vill Eller inte Lika mig på Facebook Och skicka meddelanden till triggerwarning@gmail.com Och Och uh, Tack för att ni lyssnar, och ja, svenskvinnan. Inte, inte så här. <laughs> inte så här. <laughs> ni Triggavarning!